Patrik, Daniel och jag. Och eh, idag ska podden handla om eh, den här klimathysterin eh, som har varit. Men eh, vi tänkte inledningsvis eh, tala lite om eh, censuren på Youtube. För eh, nu har ju den nått även föreningen Kibono. Och eh, eh, vi fick ingen som helst varning. Man brukar ju få strikes av eh, Youtube när man eh, överträder någon av deras äh, regler men äh, vi upptäckte helt så bara att kanalen var helt borta. Äh, så vad kan vi säga om det grabbar? De äh, införde ju nyligen en, en ny regel som äh, säger att om man ifrågasätter äh, att folk inte skulle ha dött i väletablerad historiaskrivning som exempelvis 9-11 Ja, eller sen kan eller eh, Sandy Hook. Eh, eh, eller Stockholms lastbilen på Drottninggatan eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, som eh, i alla fall vi har tagit upp i, i den här podden. Eh, så har de rätt att ta bort. Eh, som det verkar, liksom eh, hela kontot och alla videos. Eh, vi hade väl nått till en 38 avsnitt eller sådärnt och sen så. Eh, tar de bort allihopa i ett svep utan varning mm. det blir såklart extra enkelt att ta bort eh, sanningssökare som har kommit sanningen nära eh, om man inkluderar just den här regeln med att man inte får ifrågasätta om de skulle ha dött eller inte för att de flesta sanningssökare har gjort minst nu upp ämnet 9-11 eller 11, 11 september mm. eh, vilket innebär att de kan ta bort alla i ett svep, så är det klart eh, mm. så att det är väl mina tankar kring det där att det är ett med, väl medvetet drag av eliten att, att göra det nu och bara drur all plug som de säger drur sladden helt enkelt ur, ur alla samlingssökar eh, poddar som de inte gillar så kan de bara välja att rikta sig mot ja, allihopa om de vill eller, eller vissa specifika och bara göra det mot dem Mm. Jag tänkte ju ja, jag... Ja. Ja. Jag uh, Youtube uh, det skapades väl för var det 10 eller 15 år sedan och i början så uh, det var ju nytt och fräscht och gratis och uh, man kan utan reklam och man kan lägga upp i princip vad som helst uh, utan att det blir censurerat och så här Men uh, uh, och liksom husera så här många videos, det kostar ju otroligt mycket pengar så att det är ju, det finns ju en anledning till att det har varit gratis. Och det är ju liksom att de personerna som gör äh, skapar Youtube. De är inte ute efter att tjäna pengar. Utan de, de är ju för länge ute efter att äh, formera människors äh, tankar. Äh, så att man kan styra dem in, äh, i den riktningen som de vill. Äh, och mm. när, när den stora massan då blir tillräckligt beroende av den här plattformen. För nu är ju liksom... Äh, Youtube äh, är ju den... Äh, Källan som man går in på om man vill se på lite videos. Och sen har du Google som du använder som sökmotor. När du ska söka det i början så fanns det ju ett antal konkurrenter till Google som man liksom kunde välja. Men nu är det precis princip Google och sen så finns det sådana DuckDuckGo. Men den använder ju sig ändå av liksom Googles sökalgoritm. Men man liksom behöver inte bli ähm, ja, registrerad så mycket av Youtube att man samlas mycket. Eller... ...av Google Att de samlar mycket data om. Ändå. Så att det kommer upp sån här reklam ja, ja. på grejer man har sökt på och sånt. För det är ju. Ja, man märker ju att man är övervakad, eftersom så fort man har sökt på någon produkt eller så, så, så kommer ju reklamen där. Liksom. Så att de ligger ju och, och läser av det man, det man gör. Sen var du inne på, Martin, också det här med att de, de fångar upp ditt behov. Och styr alla i samma fälla eh, Till en början Så att om det är liksom Gratis, enkelt Det är stort, de tjänar inga pengar Till en början Ändå drivs det här på Och, och lyckas trots Nästan ingen inkomst och Husera den här stora datan Och sen nu då X antal år senare Så väljer man att eh, Skärpa till reglerna så hårt att de som försöker förmedla den här brutala sanningen som vi förmedlar, de, de ska då helt plötsligt strypas. De ska ner. Så att man har ju lyckats skapa den här eh, behovet av YouTube och eh, Google genom att kanske sluta köpa upp andra konkurrenter. Jag hörde att även Google gjorde det till en början. Eh, så att du skapar. Eh, en, vad heter det, en addiction på, på svenska ett ett suget behov ett beroende nästan av av Youtube och nu när beroendet är skapat på 10-15 års tid ja då tar man bort dem eh, som säger det vi säger och, och det här är redan påbörjats egentligen innan den här regeln infördes så finns det ju andra personer som har blivit av med, med sina konton tidigare för mm. oss eh, jag tror Simon var det också va Mm. Simon Schecks Konto låg ner ett av eh, andra personer också mm. eh, Så att eh, De har ju gjort det här Väl medvetet och, och Simon har väl en poäng i det han har sagt I tidigare poddar Jag kommer inte om det var inspelat eller inte Men då har han nämnt att eh, Eliten kanske gjorde ett misstag här Med, med internet Släppa det hur fritt som helst Så att alla kan snacka med alla För att då har ju den här om man nu kan kalla det för sanningsrörelsen, om den nu finns... Den, den har ju verkligen växt och växt till sig de senaste tio åren. Och nu när de kanske då inser sitt misstag de senaste åren så, så tvingas de till att hitta på nya regler för att stänga ner folk som, som förmedlar den, den här större sanningen som vi letar efter och försöker förmedla till vår bästa förmåga. Mm, mm. Nej, men Det är ju så, alltså, man kan ju säga så här att ett globalt, kontroller, globalt kontrollerat massmedia som förefaller vara fritt och granskande det är ju ett av de viktigaste verktygen för dem. Det är ju det, är ju det som har möjliggjort att man kunnat sälja in så jädra mycket lögner under hela 1900-talet. Det här att... att Eh, olika oberoende eh, nyhetskällor eh, har eh, rapporterat om olika nyheter. Och då tänker människor, man liksom, ja, har det här måste ju stämma för New York Times säger ju detta och CNN säger detta och, och Fox. De säger det också. Och, de, eh, ja, och, och, och sen också den här. Eh, Bilden av att vi har, då eh, nationer och, och i nationerna så finns det oberoende eh, nyhetsmedia och, och, och nationerna. De är, är fiender med varandra, va? så att jag menar, då blir det ju så här med med äh, rymdhawkset då var att ja hade man inte skickat upp hade inte äh, ryssarna skickat upp en satellit i rymden så hade naturligtvis amerikanerna sagt att det här är bullshit och hade inte amerikanerna skickat en äh, en gubbe på morgonen så hade ju ryssarna sagt att det var bullshit för de är ju bittra fiender och, och står med sina påhittade atombomber missiler riktade mot varandra va? så att det här, med det här massmedia det har ju varit en av de Allra viktigaste verktygen för att kunna sälja in alla de här eh, lögnerna. Och då är det så att internet har ju förändrat eh, den här eh, bilden. Och istället för att <gör> det har blivit massmedia så har det ju mer gått åt masskommunikation. Och det vill de ju inte va. Det är ju fan att, att, att folk liksom gör, gör media själva som inte går genom deras filter och sen så lyssnar andra på det eller tittar på det va det är ju jävligt så att det, det här har man ju liksom försökt att bekämpa på alla möjliga olika sätt och en strategi och det är ju en, en, en strategi som de också har tillämpat eh, historiskt det är ju det att om sanningen kommer fram då va då ser man ju till i en film eller en bok eller någonting. Va? Då ser man ju till att skölja över den här sanningen med desinformation. Det vill säga eh, filmer och böcker som, som säger ungefär samma sak fast sen så ljuger de till det på slutet. Va? Men det, det, desinformationen ska ju vara 90% sann för att vara effektiva va? Och det här är ju liksom ett, ett, ett klassiskt grepp som, som de hela tiden har, har nyttjat med, med framgång. Och det är ju ett, ett sätt som uh, man, man kan ju uh, verkligen se deras modusoperande när man förstår detta. Och ett, ett exempel man kan dra här det är ju med, med Simon Scheck och hans film då. Va? För att när han gjorde den här filmen och släppte den 2007 var det väl tror jag. Mm. Då blev ju nätverket naturligtvis rätt att lösa i byxan. Va? Fan också, hur ska vi göra nu? Det här, det här var inte bra, det här stämmer ju. Va? Och så skulle man då hantera det. Och då så la man ju krut på det va? Och, så, och så skakade man fram en, en, en herre som heter Ace Baker. <hör> och sen så drev han samma tes ungefär som Simon Schack, att de här flygplanen var fejk. Uh, men, det är han men han verkar ju lite konstig och sådär då, hans teori den höll ju inte riktigt va men, men han hade en väldigt fin uh, välproducerad film som man släppte som, vad fan var den hette, kommer du ihåg det Martin Story. Yeah, The Great American Psy Opera Ja, The Great American Psy -opera. Yeah, Opera, och sen var han ju ganska lik Simon också liksom, alltså han var, han var långhårig och han var musiker och, och sådär då va Mm och sen så var det också det att i början så var han ju väldigt liksom positiv till Simon Shacks film. Han ringde till med Simon och pratade lite med honom och frågade om det gick bra att han visade Simons film på ett sånt här 9-11-konvent. Och Simon blev ju jätteglad. Ja, jag är klart för att göra det då va? Och så gjorde han det och så blev han ju liksom känd för den här killen då som som backade den här No Planes teorin då va och så hade han en blogg den här i då va och, och skrev om Simon Shacks film och sådär då va. Men sen när det hade gått ett tag och han hade fått tillräckligt mycket liksom uppmärksamhet kring det här då va så plötsligt så bara vände han och så skrev han en dag på sin blogg att nej det här med jag har funderat på det här med Simon Shacks film alltså och den är 90% fel jag ska göra en egen film som visar hur det egentligen gick till då va. Mm. Mm. Och man ser ju verkligen hur de jobbar här liksom. Hur de då eh, när, när sanningen kommer fram va, Så, så, så, så or, Det här organiserar sitt motstånd va. Ja men då är de med liksom. Och, ja, ja, visst, kom igen. Ja, ja visst det här är sant va. Kom här lyssna på mig ja, Jag tycker också det va. Och sen mm. så när de har liksom fått en tillräckligt stor skaka runt sig Så Ska de sälja in en lögn va. Mm. Det, mm. Det, det är mm. ju ett väldigt han körde ju även så här fejkat uh, självmord, uh, Jim Fetters show uh, där han tog fram en uh, pistol och låtsast och liksom, oh, I can't take it anymore och så typ, uh, pang hörde man alltså. <laughs> mm. Så typ han Så han uh, så vad vill de säga med det liksom? Ja. Men det är väl att visa att en konspirationsteoretiker, det är liksom en psykiskt instabil person. Och om du vill lägga in i sådana här tankar så kan det leda till att ta livet av det eller någonting. Jag vet inte. Mm. Vad, vad tror du, Daniel? Ja, alltså det, det är väl delvis det att vissa som kanske känner det här i magen är också rädda för det och därför vill de inte lyssna på folk som oss. Och det är märkt på liksom vissa och så också att de inte riktigt vill eh, prata om något av de här ämnena speciellt inte om jag är där eller sitter med eh, så då brukar jag inte göra det heller för jag vill inte att de ska bli obekväma men eh, visst, det ligger väl nå absolut eh, någonting i det du, du säger Patrik jag tror att många som vaknar upp för det här blir, får väl den här initiala chocken som vi har pratat om tidigare och kanske sover lite dåligt i början men det, det kommer man över, det är inte så jävla farligt eh, mm. Och eh, sen kan det vara lite frustrerande i början att försöka prata med eller övertala någon annan. Eller, men då får man tänka på att man själv inte lärde sig det här på, på en sekund. Och då man väl tänker på att andra inte kommer göra det heller och försöka ha tålamod om man kan. Sen är det väldigt svårt att, att ha det tålamodet. Eh, man vill ju helst bara skrika ut vad man tycker och tänker och hur man ser på saken. Men det är svårt att göra. Mm. Eh. Sen, sen har de ju också... I, det var ju det var ett jättebra exempel som... Vi drog det Patrik, med, med Simon och Ace Baker där, hur de jobbade. Mm. Men sen jobbar de ju som jag nämnt också på andra sätt också med att... De ser ju oftast till så att du som exempelvis YouTube-användare får träff på kontrollerad opposition när du söker efter ett kontroversiellt ämne som exempelvis närrelvande, då får mm. du träff på eh, eller sannings, sanningssökerör, då får du träff på Alex Jones på Infowars som är man kan säga första eller andra nivåns eh, agent som håller dig relativt nära mattan så att du inte liksom kan lyfta av så fort och, och ta fart och lära dig mycket på en gång utan han försöker hålla dig på en viss relativt låg nivå. Och sen mm. så har de då sådana här agenter som jag pratade om tidigare på, på lite olika nivåer som är väldigt, väldigt duktiga på att hålla sig inom vissa ramar, vissa ämnen, ger dig en viss mängd sanning. Men mm. eh, ni ska veta liksom att många av de här som man får träff på i början, och jag själv ju, som jag säkert har känt i podden tidigare, lurad av James Corbett som för övrigt är väldigt duktig men jag hängde ja. där i två år mm. eh, som är den enda som har lyckats hålla mig fast så länge som sen inte visade sig vara så ärlig när folk började ifrågasätta honom om John F. Kennedy och att det nog inte var någon skjutning och de började ifrågasätta atombomber och så vidare, då vill han inte ta i det med tången så en gång eh, mm. men det tog mig alltså två år att inse det så de har ju de här olika sätten och arbeta på, som vi beskriver nu. Med eh, hur man får i beroende av Youtube, hur man gör det gratis i början, fångar upp allihopa i ett nät. Eh, sparkar bort dem man inte vill ha. Eh, Smutskastar, olika sanningssökare som exempelvis eh, Simon. Eh, tar bort folks kanaler som Simons kanal, våran kanal. Och har kontrollerad opposition som eh, Alex Jones. Så de har ju många i lådan här, de har många vapen för att bearbeta folk som, som verkligen vill väl mm. så, ja, men Precis, och, de, och de, är väldigt, de är väldigt skickliga på eh, psykologi och, och taktik, va? och de vet liksom hur människor tänker och en sak som du är väldigt medvetna om det är ju det här som jag pratat om mycket om, strejsande att eh, om du försöker att dölja någonting så riskerar du bara ofta att skapa mer uppmärksamhet kring det Mm. Och, och sen så också och jag menar, ett annat sätt att säga det på det är att om du, om du skär av tungan på en man va, det, det enda du visar det är ju att du är rädd för vad han skulle kunna säga mm. så att det, det vill den, alltså de vill ju vara väldigt subtila då, va? men, men samtidigt så är det ju så att de vill ju också kunna eh, få bort människors blickar från de här sakerna och nu, nu så börjar det ju bli lite, uh, ja, lite tramsigt nästan då när Youtube uppdaterar sina regler på det här sättet och att man får inte ifrågasätta en händelse som media har rapporterat om där många människor dog trots att det finns väldigt mycket frågetecken kring den här händelsen och väldigt många andra händelser som aldrig behandlas i media. Menar, om, om det nu är så här då att, att media är så säker på sin eh, version av den här händelsen då, då tycker jag faktiskt att kan de inte göra någon sån här litet eh, dokumentär i, i eh, kunskapskanalen där de förklarar den fysik som gör att någonting av aluminium kan skära av gigantiska stålbarkar som om de vore smör. Mm. För det har, jag, det har de visat på tv att det kan hända. Och då skulle jag vilja ha lite mer kött på benen kring det. För att jag tycker det är väldigt mm. konstigt. Eller rättare sagt fysiskt omöjligt. Och eftersom det är fysiskt omöjligt. Ja men då ställer man sig fler frågor kring den händelsen. Och då, mm. då kan man titta på en film som September Clues. Och sen kan man se att det där var bara en av de väldigt märkliga sakerna i den händelsen. Och sen så kan man läsa en... Även en PDF-fil som heter VIXIM Report. Och då kan man titta på de här. Alla de här människorna som sägs ha dött. Och mm. vad konstiga deras eh, eh, foton och personbeskrivningar är och så vidare. Och sen så kan man konstatera det att i, i social security eh, registret så, så finns inte de här 3000 människorna registrerade som döda. Så att det finns mm. väldigt mycket frågor. Jag, menar, jag säger ju inte att, att, att jag är säker på att ingen dog va? Men det finns väldigt mm. mycket frågor här som behöver behandlas. Om media mm. då vill ha liksom ett tolkningsföreträde ett här då, då får de väl göra det jobbet. Men eftersom de inte mm. gör det så får väl andra mm. göra det jobbet då. Men då ska mm. det eh, inte tillåtas. Mm. <laughs> att, jag menar, de målar ju verkligen in sig ett hörn här. Alltså, ja. eller, eller de, de, de försöker att springa ur kvicksand. Mm. Mm. <laughs> så, så på på och en annan sak som man kan jag säga också... Ja. Nej men en man kan säga också det är ju det att, att ge eh, att ge konspirationsteoretiker vatten på sin kvarn eh, mm. det gör man ju på det här sättet då genom att censurera dem mer och er. Mm. Eh, Precis ja. och, och i och med att vi har blivit censurerade nu på, på Youtube och att vi inte finns kvar där så hoppas jag att ni som eh, har lyssnat på oss tidigare på Youtube eh, hittar till eh, Spreaker eh, där vi finns. Uh, och om ni känner någon som tidigare har lyssnat på oss uh, på Youtube så kan ni ju meddela det till dem att vi, vi finns på Spreaker och jobbar eventuellt på andra lösningar. Men vi uh, håller det för oss själva tills vidare. Ni mm. vi, uh, vi får jättegärna uh, hjälpa oss att ladda ner våra program och lä lägga upp dem på, på Youtube eller andra plattformar. Vi kommer väl försöka göra ett försök men... Uh... Det jag ju inte bli särskilt långvarigt så att då gäller det att gå över till andra plattformar och eh, jag vill titta lite på BitChute. Eh, och sen så har vi en väldigt bra sida som eh, vi har hittat mycket information på. Eh, som jag kan rekommendera att lyssna när vi är in på det är archive.org. Och där kan man hitta både ljudfiler, gamla böcker som eh, pdf som eh, knappt går att hitta någon annanstans. Eh, och där vet jag att du har grävt väldigt mycket Patrik. Eh, Ja, alltså arkiv.org är en fantastisk sajt och det, det, så, det som är häftigt med det är att det finns så många böcker, så många gamla böcker, böcker från sekelskiftet och det var ju där någonstans den här bullshiten började ta fart kan man säga, kring någonstans 1920-talet, 30-talet, det var ju då Einstein kom igång och sådär och det var då man började vända upp och ner på vetenskapen på allvar då va? så att den är superintressant den sajten arkiv.org och sen så finns det också upptäckte ju vi här om dag Martin när vi satt och kollade, det finns massa intressanta videos och såna grejer och sånt som, som är då <hör> jättesvårt att hitta på Youtube. Det börjar ju bli mer och mer svårt att hitta saker på Youtube jag blir urvattnad. Och jag, och jag blir lite nervös nästan när jag sitter och säger sådana här saker i podden. För att jag hoppas inte att de ger sig på <laughs> den här sajten nu. Att det är liksom det här 1984. Att det börjar, att det börjar ta fart på riktigt va? Och man liksom eh, tar bort historien. För den är ju fruktansvärt viktig för oss i tider som dessa. Mm. Eh, och... och eh, ja... Mm. Jag tänkte bara påminna också folk om Roland Handford boken som vi gick igenom. Att det kan ha varit fel länk som låg uppe och då gav jag rätt länk till någon som frågade på Youtube. Men i och med att Youtube försvann för oss nu så kan jag skilta för det att ni som vill lyssna på ljudboken Det blinda Sverige på archive.org kan bara söka på den där och då kommer ni få ett par träffar på lite olika ljudfiler. Men klickar ni på rätt ljudfil där så har ni... Roland Handfords bok Det blinda Sverige i en 20-25 kapitel som är ungefär 45 minuter långa per styck mm. Mm. för jag vet att det var några som, som frågade om det så jag tänkte skylta lite för det också mm. ja, det blir ju, just det avsnittet blir även uppmärksammat av Skogssjön så att där har vi fått några tusen lyssnare mer än vad vi brukar få eftersom ja, på, där, när jag tittar senast så var det 4700 visningar på Skogsjöns uh, Youtube-konto så att vi tackar rödmjukast för att om uh, um, du lyssnar Skogsjön att uh, du har hjälpt oss att uh, föra ut vårt budskap Ja det var mm. verkligen uh, kanon för vi har väl runt 800 eller 1000 lyssnare på Spreaker och ja. ytterligare 300 eller någonting, 400 på Youtube ja. så att uh, om det är fyra och sju som har lyssnat på det så är det ju helt fantastiskt Mm, mm. Så. Men nu är ju då allting på, på Youtube blåst som sagt och, och det, var ju, det var ju väldigt intressant det här också att ingen som helst förvarning utan grejerna bara raderades och sen så alltså stod det väl liksom bara ett meddelande där med hänvisning till Youtubes ja, användarvillkor kontot, kontot så vi... det stod så här. Eh, Kontot har avslutats på grund av upprepade eller allvarliga brott mot Youtubes policy som förbjuder hets mot folkgrupp så att vi har hetsat mot en folkgrupp tydligen Aha, Jaha. Ja. ja. Men eh, idag kan ju vad som helst eh, klassas som folkgrupp i princip eh, man ut, utvidgar den där kategorin hela tiden fast det enda som jag är ganska säker på inte kommer inkluderas är typ vita heterosexuella män. Men eh, Nej. Det <laughs> kommer nog aldrig klassas som folkgrupp. folkgrupp. <laughs> oh. Mm. Eh, vad var det du ville vi den här? Eh, nej, nej, det är ju väldigt intressant det här att, att det blir värre och värre. För att, för att förut var det ju sådär att man fick. För det var ju Simon berättat då att han fick. Nå att förut så hade man en strike one, strike two, strike three-system. liksom Att man kunde få en varning för att man, man hade lagt upp någonting som inte följde reglerna då. Att de, de hade liksom lite rimlighet i det där. Men nu har de tydligen gått över till att bara puff, blåsa grejerna då. Mm. mycket intressant och sen så jag tänkte på en annan sak också som jag sörjer lite att det, det, det var ju en rätt uh, uh, kul diskussion där uh, kring den här uh, det, var någon, det var ju någon som hade uh, kommenterat där på, på Youtube angående han hade skrivit om mig liksom och skrivit att jag med min milda röst uh, med, med panik i halsen skrek att jorden minns han är rund i avsnitten och sådär. Han, han ville ju provocera då. Va? Fick jag känslan av. Och det är ju typiskt ett, ett sånt här grepp för att det finns ju väldigt många eh, eh, desinformatörer på sådana här sajter som Youtube och Reddit och så vidare. Va? Det finns en armada människor som har det som jobb för de har inget annat bättre för sig. Och de ska mm. försöka hålla locket på liksom, och, och intimulera och förvirra och, och så vidare. Då, va? Och och, jag med, och det är ju den här halmgubbetaktiken. Jag menar, vi har ju pratat om det här väldigt många gånger. Men, men jag hoppas att, att, att äh, femöringen trillar ner hos människor. För att det är ju det hela tiden det här att man... <coughs> det ska ju inte bli en diskussion om, om, om de faktiska konspirationerna och lögnerna. Utan det ska ju bli en diskussion och, kring det, de här äh, påhittade saker, Lögner och konspirationer som de själva hittat på. Då, som, som, som inte stämmer. Så att det blir en diskussion så att det blir ett fokus på det va? Och det är ju det man gör med det här med, med rymdhoxet då va. Jag menar, då så har man producerat massa videor som att, att jorden faktiskt är platt va? Och, och man är ju väldigt bra på, på retorik och, och, och mänsklig psykologi. Alltså de är ju ganska övertygade de här Youtube videorna då? Det är väl det enda man hittar på om man söker på NASA hopes på Youtube. Så hittar man massa videor om att jorden faktiskt är platt då? Och så ska man ju titta på det. Och så ska de bli övertygade om det. Och så ska de bara prata om det. Och då är det ju lätt för någon som, som har ett eh, lite koll på eh, geometri och matematik och sådär, och kunna. Om de hör på såna människor som har blivit övertygade om det här. Och, och som samtidigt säger att NASA är bullshit, va så kan vi. De, ja, här, det här är en galen människa som säger att jorden är platt. så att, eh, det kan ju inte vara något konstigt med NASA. Va? Det är ju liksom tanken, tanken bakom det då, liksom det de vill åstadkomma med det här då. Va? Och sen vill de hela tiden föra in den här diskussionen då så att om vi sitter och pratar om att NASA är bullshit här då, då så vill ju gärna den här kommentator påpeka men det är faktiskt man kan faktiskt inte säga att att jorden är rund man kan inte vara säker på det nej nu nu ni är så här chills från regeringen som bara försöker förvilla människor mm. <laughs> mm. men men det här var synd för jag, jag tänkte det var roligt var, det var, det var och, och och ha kvar de kommentarerna. Jag tänkte vi kunde ju liksom ha en sån liten grej också. Att vi tar upp eh, lite sådana här eh, lyssnar kommentarer i podden också. Men nu har vi ju tyvärr inte kvar de eh, kommentarerna från Youtube. Men <hör> det är ju faktiskt så att på Spreaker så, så finns det möjlighet att kommentera också om man vill det. Och där, där finns ju lite kommentarer nu. Mm. Jag tycker de är rätt... De är, det är väldigt roligt att ni kommenterar. Tack för det. Och jag är in och svarar ibland och... Och, och försöker förklara grejer och det var ju någon här, jag menar den här jobbiga pinnen va, min käpphäst. Eh, de här eh, möjligheterna för en gasexpansion att skapa eh, framdrift i vakuum som eh, fysiken eh, säger är tämligen obefintliga då va. Men det, det blir ju svårt för att då är det ju så, då är ju konsekvensen av det att, att, att människan har aldrig lyckats få upp någonting i rymden. Så att det, där, det blir mycket diskussioner kring det. Och nu ser jag på senaste avsnittet då så har det varit en sån liten diskussion då, och så säger en, en kille som heter Patrick Grinsvall, han frågar mig då kan man då inte heller skjuta en fjäderdriven projektil i vakuum? Jo, men då är det så att, att ja, om jag bara ska svara lite snabbt på det, att alltså har Uh, en fjäder, ja, man, om man tänker sig att man har en mojäng med en fjäder och sen så sitter det något tungt som den här fjädern trycker iväg. Va? Ja, men då får du ju en reaktion och en motreaktion. Va? Då, då kan den här fjädern agera på någonting. Det tunga som den trycker iväg. Va? Mm. Men, men du är med på det Patrik att om du bara har en fjäder och du, om du säger att du har någon, någon grej som är ett litet rör som är laddat med en fjäder och så har du en liten sprint va, som går igenom röret och så, och så drar du bort den här sprinten. Då, då kommer ju inte den här fjädern att, att, uh, uh, så att säga kunna trycka den här saken speciellt mycket åt andra hållet. va. Den kanske har en liten liten tröghet i sig men, men fjädern kommer ju att flyga iväg. Och liksom behålla sin rörelsenergi åt det hållet. Så då, då, men liksom om det ligger någonting framför fjädern. Ja, då kan ju fjädern trycka på det. Och då trycker den ju samtidigt på det här röret som den ligger i. Va? Så får, får grejerna i iväg åt varsitt håll. Mm. Men det sker ju inte om, om inte fjädern har någonting att trycka på. Och samma sak gäller ju då våra eh, gasmolekyler. Att de gasmolekylerna kan fara iväg åt ett håll. Utan att stöta på någonting annat. Det vill säga inte en atmosfär, inga andra molekyler ens. Va? Så, så som det är ett absolut vakuum. Va? <hör> då kommer de här eh, molekylerna att, att behålla all sin rörelsenergi och bara fara iväg åt det hållet. och Då kommer ingen, ingen eh, energi att överföras till den här raketen. Då, så att den kan åka åt andra hållet. It's physically impossible. Mm. Ja, ja. så det var mitt svar på den eh, lilla kommentaren. Och mm. fortsätt gärna kommentera. Jag tycker det är jätteroligt när ni eh, mm. är med. Och som sagt vår eh, lilla kajplats på internet just nu då, det är eh, Spreaker. Mm. Och eh, men sen så vi jobbar ju på en hemsida också mm. eh, okay. faktiskt. Ja. Får ta men sen ville vi promota en, en video som ligger eller, den lyfter ju fram Simon Schacks film då September Clues och den är väldigt svår att hitta men den finns ändå kvar på Youtube. Och det är mm. av en användare som heter Earthly Fireflies. Och där, du har ju sökt på liksom specifika titeln där, tryck Men man får inte fram. Ja, det, det, ja mm. det precis. Och det är också en sån här grej i YouTubes censuren. Ja. Då, hur komiskt ja. det blir, va? För att jag, jag visste vad den här filmen hette. Den heter 9-11 Fraud. Mm. Men går jag in på YouTube och söker på 9-11 Fraud. Då hittar jag inte den här filmen. Utan jag hittar bara 9-11 och äh, massa såna här. Ja, det här konstruerade bullshiten som de har gjort kring 9-11 hur mycket som helst nu då va? så jag tänkte jag, vad fan nu ska jag hitta den då så, så liksom 9-11 fraud part 1 visste jag liksom att, att det fanns då för när ni liksom gjorde flera delar Ja då fick jag träffarna eller någonting var rätt film då va? Så då lyckades man hitta den. Och man liksom hittade tillräckligt många ord i titeln va. Men så lycka till om ni ska försöka. Ni kan ju göra det för skull och, och söka på den här mm. filmen på Youtube då va? Och då är det alltså 9-11-forward kan ni ju pröva skriva. Men så, jag lyckades inte hitta den förut, om mm. jag inte la till part one då va. Mm. Och sen i den ju den finns på en Youtube-kanal. Som heter, precis som du sa, Martin, Earthly Fireflies heter. Mm. Eh, Den de här som har gjort det. Och de har även en, en, en webbsida som heter, eh, väl, earthlyfireflies.com eller någonting. Mm. Eh, och det är en jätte. Eh, Uh, intressant video, jag menar, hon, hon kanske inte är så jättebra spikeröst och sådär. där. Men hennes innehållet. Hon har ju fattat uh, hur det hänger ihop det här med 9-11 och vad det är man har gjort. Mm. Och det redan gör de för. Uh, väldigt uh, väl uh, tycker jag. Mm. Och Det är inte bara Samma Checks material hon använder sig av utan hon använder sig även av uh, uh, den här Ace Bakers. Uh, Delar av i Speakers film också. Och det blir lite roligt för att uh, han var ju uh, en, en uh, desinformatör då. Men, uh, det är det han hade i alla fall ett bra, bra team bakom sig som kunde göra fina simuleringar. Som bevis eller visa den poängen som vi vill göra när vi säger att inget plan kan ha kapat de här stålbalkarna. Så det får vi väl tacka uh -huh. simulationsteamet ja, där bakom Ace Baker för men jag kan lägga upp länken till det Youtube-kontot så jag vill hoppa att hålla tummarna för att det finns kvar lite längre än, än vårat då. Men risken finns ju att det ryker så att, ja. Man bör mm. ladda, ladda ner sådana här filmer och kanske eh, försöka lägga upp andra plattformar som är lite mer toleranta än så länge. Så... Ja, men precis, man får faktiskt ladda ner saker nu, och, och ladda gärna ner våra poddar och, och, och, och bra filmer och sånt som ni hittar. Och skulle det vara så att den här censuren börjar bli helt hysterisk, då får man väl liksom försöka och, och lösa det på olika sätt. Men det är väl lite, jag menar, det har ju visat sig det här med internet, att det är väldigt, väldigt svårt att få bort saker. Har mm. vi någonting hamnat på internet så hittar man det i olika former. Det är väldigt, väldigt svårt att och helt få bort saker. Man, mm. man kan alltid hitta det på ena eller andra sättet. Vi får hoppas att kommer att fortsätta vara så att de inte lyckas med äh, sitt nedstängande av internet. Ja, det var väl en punkt på senaste Bilderberg-mötet om jag inte missminner mig. Att, äh, liksom, äh, hur ska vi göra för att... Äh, vad heter det? Gå emot hatet på sociala medier så att vi kan hjälpa alla som blir kränkta och sådär. Så att det är ju oftast under den flaggen man stänger ner då för att det är folk som kan bli kränkta. Och, men då, om ingen ska kunna bli kränkt så kan man ju, då kan man ju stryka all humor liksom för mycket. av humor går ju ut på, på liksom på ett, vet du på ett sätt kränka någon. Liksom. Till exempel när jag var liten så var det så här Norge-historier. man ju på med hela tiden. Det var ju så här jättekränkande mot normer eller blondiner eller allt sånt. Där. Men uh, byter man ut det mot uh, andra saker idag så kan man ju få skaka galler då. Så att uh, ja. Ja, och det här är också ett vapen som de använder sig av en taktik va? jag menar sådana här eh, chills eller filurer som är på sociala medier det de försöker göra det är ju att vara oförskämda och provocera människor så att de mm. får fram eh, eh, så att de får mothugg mm. eh, så att de förelämpas de får en förelämpning tillbaka så, nu, eh, nu har det varit hat eh, hate speech här mm. nu, nu, nu sa någon något dumt här då stänger vi av den Mm. Men det var en medveten provokation då bara för att man skulle kunna stänga av den här eh, individen för att den hade någonting sant att säga då eller som mm. man inte vill ska komma fram. Så, <laughs> liksom, Och det, det kan ju glida där. in på den uh, andra punkten som vi pratade om innan. Uh, att vi har ju blivit uppmärksammare lite på dagens arena av uh, Kent Värne som vi har besökt. Ja just <laughs> så han skriver ju en artikel då där han åger sig lite att det är så många som börjar komma på hans föredrag som, som inte bara sitter lugnt och lyssnar på vad han säger och nickar utan de, de räcker faktiskt upp handen och, och ställer en massa kniviga frågor och det tycker ju inte han om då. så att ja nu var det bland annat i föredragit på Pustervik han skriver om och då var det en beskrivning som passar väldigt bra in på dig, tycker jag, Patrik. Ja, just det. Jo, jo men det, var, det är ju mig han beskriver där. här. Eh, ska vi se, jag bara letar efter, efter eh, klippet. Ska vi se ska jag lära? Jag, jag det här? Jag har det ja. här. Ja, men, ja, jag kan läsa upp det här. Eh, mm. I Göteborg skrek en kille. Men det var ju en förinspelad film för full hals. Angående videoklippen som visar hur flygplanen träffar tvillingtornen. 2001. hans teori var istället att tonen sprängdes av USAs regering att 11 september var ett insiderjobb och mm. eh, det, det är ju mig han beskriver det här så att det är ju eh, smickrande mm. och han skriver också kille och inte gubbe, det, ja. det blir jag väldigt glad för. <laughs> Men alltså det som händer där, du, du, jag, jag uppskattar dig för det, Martin. Att, alltså jag är ju sån här att jag gillar egentligen inte att, att, att gå på såna här tillställningar för att jag blir väldigt. Eh, man kan bli lite störd på hur, hur lite människor kan ifrågasätta och tänka logiskt. Liksom, att det, är ju, det är ju någon slags gruppsjans det här kan man uppleva det ibland. Va? Att, det, det är så mycket snack om konspirationer. Då, va? Och då, då, då, då träffas vi här på ett ställe. Och så, och så bekräftar vi för varandra att, att eh, mamma och pappa staten faktiskt älskar oss. Och bryr oss om oss jättemycket. Och att de inte alls slår oss. Och sådär, va? Att, att, mamma och pappa de, de älskar oss. Och de, de, vi, vi är deras små gulliga barn och de gör allt för oss. Och bryr oss jättemycket om oss. Va? Och så bekräftar vi det för varandra. Ja. Om någon kommer där och säger att... Eh, men, men pappa har ju faktiskt slagit dig. Du mm. har ju ett stort blåmärke där va. Då, då blir de ju väldigt indigerade och, och, och liksom upprörda då. För att då, då känns det ju som att de typ ska bli myndiga och behöva tänka själva liksom. Mm. Jag menar, det var ju sånt som han Kant skrev. Jag tycker det är så träffande kring det här med upplysning va. Vad är upplysning? Jo det är människans utträde ur sin självpåtagna omyndighet. Vi tycker det är så jävla gött att vara omyndiga liksom, och känna till några som tar, uh, tar hand om oss. Så att vi vill inte höra det att de faktiskt skiter i oss och lurar oss och jävlas med oss. Så mycket de kan va. Då, mm. då, då blir vi arga uh, för då... då uh... Ja, nej, det är inte bra va? Och med den här episoden, det var ju faktiskt det här. Alltså, jag, jag skrek och det var att, och anledningen var att jag fick inte lov att tala längre. För att jag, jag, jag började med att ställa en liten försynt fråga. Precis det här som jag sa lite tidigare i, i den här podden. Då, var att, är det någon som har funderat på, jag minns inte exakt hur jag formulerar. Men, men, men det jag vill få fram var detta. Är det liksom någon som har funderat på hur en aluminiumkonstruktion, det vill säga ett flygplan. Kan skära igenom eh, tjocka stålbalkar. Så som, vi såg, så som vi har sett då att det skulle ha gått till på tv. Är det någon som har funderat på det? Och då så börjar ju människor bara bua och, och eh, föra oväsen. Så att jag kunde inte prata längre. Och då så överröstade jag dem. För jag hade ju faktiskt mikrofonen i handen då. Mm. Så då sa jag bara det att det var en förinspelad film, sa jag. Och sen mm. så fick inte jag säga någonting mer och jag fick inte, det, det är liksom, jag menar man vill ju inte ha någon, någon eh, dialog kring de här sakerna utan man vill ju få gå dit och bekräfta att vi lever i de bästa av världar och att allting är fint och tillrättalagt och att det inte finns en anledning att ifrågasätta någonting. Så att, mm. ja. Men just därför är det är det ju bra om typ att... personer som lyssnar på den här podden liksom letar upp sådana tillställningar så är man bara en, två tre stycken och så peppar varandra så, så kan man ju ställa lite kniviga frågor åt de här föreläsarna så att de inte liksom ja, det, man förstör deras seans där så att ja. allting pappa staten älskar dig och, och så vidare. Så att mm. Mm. Så, jo, för det är, ju, det, är ju, en... det är ju ett trosystem det här. Va? Så att, det är ju lite roligt när han skriver då liksom rubriken här i dagens arena: Närkontakt med konspirationstroende. Då liksom. Alltså, vi, vi ska, alltså skeptiska människor, alltså på riktigt skeptiska människor, ska ju förlöjligas och, och, och, och, och vi ska känna oss så, så, eller vi ska framställas som uh, Tragiska individer. Då. Men, men jag ser det. På ett lite annorlunda sätt vill jag nog hävda. Mm, ja, ja. ja, ska vi lämna Kent Werner då så vidare på det som avsnittet egentligen skulle hamna handla om. Och det är ju äh, av den här klimatbluffen då. Då tänkte vi inleda med olja. Att äh, Du hade läst på lite där Patrik om vad olja egentligen är. Och äh, du har någon... Äh, någon konferens där i början av 1900-talet där man ska ja, definiera olja just var. just det, nu kommer vi till the main, the main event av ja. det evening, olja och, och, och energi ja. eh, tänkte jag vi skulle prata om. Och, och det här med, med eh, vad är det man säger, växthuseffekten, eller nu säger man inte det längre, nu är det klimatförändringar och sådär va. Mm. Och vad, vad är det som är grejen med det här och, jag kan ju lägga fram en liten eh, liksom hypotes- och jag tror att det funkar. Eller liksom en, en, en teori. Eh, och sen kan vi lyssna på den här eh, killen- som, som pratar om vad som hände där- på eh, under början av 1900-talet med Rockefeller och så. För jag tycker det är jätteintressant. Men, ja, men det han säger, och vi kan ju prata lite mer- men det är ju en engelsk video också- så man kan ju ta det lite på svenska då. Mm. Men det är ju så här alltså att om du har en produkt- om du har någonting att sälja så är det ju väldigt bra om du kan framställa det som att det är en begränsad tillgång på den här produkten. För då kan du ju ta ut ett så högt pris som möjligt då va. Och det var ju det man sysslade med fram till 80-talet det här med. Eller 90-talet var det till och med. Eller kanske ändå det här med peak oil va. Oljan kommer att ta slut. Oh, ja visst och då, då kommer världen att hamna i en energikris och sådär, då va. Men sen blev det ju inget med det då. Och då var man ju tvungen att hitta på något nytt kan man säga. då va? För att, Och jag menar man har hittat massor med olja. Alltså Ryssland började borra efter olja på 90-talet eller vad det var. Och nu är de världens största oljeproducent och de började ju leta på lite olja på lite annat sätt än, än man har gjort tidigare då. Att man har ju borrat ner till områden där det inte kan finnas fossil överhuvudtaget då. Så man har hittat en jäkla massa olja då va? Och så där. så att det, jag menar, det här är ju manövrar som man håller på med för att kunna behålla kontrollen över energimarknaden. Det är ju det som det handlar om i slutändan. Men jag tycker att vi gör så att vi, eh, vi rullar bandet, eh, Martin. Ja, eller är det tre tre minutersklippet eller Youtube-videon du vill lyssna på? Eh, vi, tar väl, vi börjar väl med Youtube-videon, tycker jag. Youtube-videon. Ja. Okej, okay, då är det mm. åtta minuter som jag spelar upp här och så kör vi från början. Då ska vi se, här kommer den. Kan vi säga vem det är också, VMD så? Eller, som vi, vad videon heter? Ja, uh, uh, The Origins of Oil, falsely defined in 1892. Uh, ja. Heter den. Och jag kan lägga upp länken i uh, kommentarerna sen. Så att, uh, mm. vi är relevant. For last talks. That petroleum wasn't what we thought it was that it wasn't a fossil fuel that it didn't come from fossil animal <laughs> yeah is it just a mineral is it a mineral like any other mineral is that is that how it is that how it uh, what would you say how does what's the origin it, of it <clears throat> when they first found petroleum uh, because they were beginning to make motors and and and needed it on axles of wheels on railroad trains and all that sort of thing And remember, trains started in the beginning of the 19th century. Then oil went from a, just a lubricant to a fuel, and it made it valuable. And Rockefeller happened to be the smartest man in the business at the time, but he made a lot of most of his money, or much of it, off the transport of the petroleum as well as selling it. But <clears throat> one thing they realized was. If you, because oil, uh, oil is uh, putting a price on oil is like putting a price on a pail of water. You know, no, no initial cost. It's in the ground, and and in those days they were some of it almost what you'd call surface mining the oil. They didn't go down deep. So in order to get the price up, they hit on the idea that they would have to make it appear to be scarce. That they, that boy, after we take the next few barrels out, we're probably going to have to close as well. You know, that kind of thing. We're a very fortuitous event. In 1892, there was a convention in Geneva of scientists to determine what organic substances are. Well, the definition of organic is a substance with hydrogen, oxygen, and carbon. And so it's usually a living substance, a tree. You analyze a dead tree, hydrogen, carbon, and oxygen and grass, and so on, living things, animals. We are hydrogen, oxygen, and carbon. So at this Geneva Convention, Rockefeller took advantage of sending some scientists over who said, oil, petroleum, is hydrogen, oxygen, and carbon. Therefore, it must be derived from the uh, the spoiling, the rotting, of formerly living matter. And uh, playing the game properly, when the, this scientific convention was over, they defined oil as the residue from formerly living matter. Well that makes it a fossil fuel, I don't know why they decided to use the word fossil, but it says formerly living matter, it's fossil. Well, of course, today, and and another thing we should know is that there has never been a fossil of a, a a real fossil found below sixteen thousand feet, and you can't argue at sixteen thousand is a level line because someplace the ground sinks and so on. But sixteen is what the scientists say. Sixteen thousand. We mine oil or we we drill for oil at thirty thousand, thirty-three thousand, twenty-eight thousand every day of the week. So right there, we rule it out that it isn't fossil fuel. It's called fossil fuel for the minds of the public to feel that it is a, a, an asset that is running out, being depleted. We talk about depletion allowance, which is a lot of, you know, and actually, if you know the world's oil supply, you know that it is not going to run out for an awfully long time. It is the second Most prevalent liquid on Earth, yeah, and and we haven't begun to dig. Well, with all that background, you see, the people in charge of the petroleum business, for perfectly reasonable business uh, things, like any other man in the business, wants to keep his price as high as he can get away with, and the way to do is just say, well, as no more. We we the last barrel is going to cost a thousand dollars, and then it's all done, and and they preach that stuff. What bothers me is that. That in geology books, it's in there. The geologists say it's a fossil fuel. They, they've somehow they've been bought. I mean, you, I I went to a four-year federal staff energy seminar run by the government of the United States during the so-called energy crisis. I was the participant that represented the railroad industry. The airline industry was there. Every AA administrative assistant of senators and congressmen was there. The CIA was there, the Defense Department was there, the State Department was there. Sometimes sitting right in front of me in the row would be Henry Kissinger with his friend, um, uh, the the head of the uh, Department of Defense. Uh, uh, it's too bad, I can't put the names with them. But anyway, people like that, top men in the government sitting there listening to the Federal Staff Energy Seminar. Well, what this was doing is for four years, They were teaching a propaganda line to the leading people in this country and therefore to the leading people in the world, when you include the Hissin Kissinger and Schlesinger among others. And the object of it was, as Kissinger used in his own terms when it was time for him to speak, to create a world price for oil. In other words, not uh, 30 cents a gallon here and 90 cents a gallon there, but let's get a world price. That's their goal, and they're trying to do that for wheat and everything else. We don't realize what it, what the controls are, whether it's oil or some of these other things. Almost everything today is being categorized at the highest price they can possibly make it go, and so calling petroleum a fossil fuel is the basis for th this system uh, with respect to petroleum, and and. I went. With, I don't know if the name Arthur Cantrilts rings any bell. Arthur Cantrilts is the head of the Cantrilts Labs, set up by the uh, AFCO Company uh, near Boston, uh, Scientific Laboratories, and um, a great man in the scientific world. And Cantrilts and I were sitting at a table at this uh, s seminar once, and the table happened to be all young college grad, PhD, geologist. And so just to get a conversation started, I turned to Cantowitz and I said, Arthur, what do you think about this foolishness of these speakers talking about fossil fuel? And uh, it was kind of put up. He started laughing. He said, "You know that gets me." He said, "He says I don't. He says I don't have a geology degree, but he have a thousand other degrees." And he said, "I don't understand." He said, "You'd think, I these heads, these other fellows at the table, we did it on purpose. Start <laughs> listening, you know." And he asked. He said, uh, "Are you gentlemen?" He says, "You're here at the meeting. Are you gentlemen by any chance geologists?" One fellow, "Yes, I am." And the other, "Yeah." He said, "Well, why don't you tell me?" He said, "What? Why is? Why is? Well, you know." he went on like that. We brought the house down because nobody could argue with a Cantor. Was he like he like Einstein? People aren't going to. And he told him right there. He said, "Just drop it." But it's it's in all the books and in all the papers. But it started from that strange meeting in 1892, a scientific convention in. I have a big, thick, scientific encyclopedia put out by the Diva Nostrand company that's about oh, 15 years old. Ja, now. vad säger ni? Ska But du, it du... has the whole story of the conference. Mm. It doesn't have the Rockefeller Ja, det var det klippet då. Där sätter de ju världsmarknadspris på olja och får det att verka finnas lite av en produkt som det egentligen finns väldigt mycket av då för att få ut så mycket pengar som möjligt. Eller vad... Ja, men precis, va? Och det reflekterar och det är liksom det är som man säger då, att jag menar, det här är då, det här är business va man vill man vill ta ut så mycket uh, ett så högt pris som man kan komma undan med för olika varor då och uh, oljan är ändå va och, och jag menar vi, vi tror ju att det liksom finns uh, konkurrens inom det här området då. <laughs> men uh, det här är ju uh, kontrollerat då Mm. Och, och sen då så är det också för det att, att det här med vetenskap va, det, det köper man och använder som ett, ett propagandaverktyg för det funkar jättebra för vi tror på vetenskap va. så att om, om vetenskapsmännen då säger att eh, olja är ett eh, fossil då, va? Så, och, så, och, så, och det här att det kan ta slut va så, så köp för det då. Så det var ju, som André, det var ju hela tiden under... 70, 80 och 90-talet så, så var det ju väldigt på tapeten här att nu har snart oljan slut snart oljan slut va? Men nu har ju luften gått ur den ballongen alltså det blir ju mer och mer uppenbart liksom att oljan inte kommer att ta slut att det finns en jävla massa olja det är ju som man säger att i den eh, andra vanligaste vätskan på den här planeten då <hör> så är det olja och då får man ju hitta på något annat sätt att kontrollera Eh, energimarknaden och få ut ett högt pris va och det är ju då man har dragit igång det här med, med klimatförändringarna för då är det så här att ja det är klart det finns mycket olja men det är så här att när vi använder oljan så, så när ni använder oljan och ni kör hela bilar eh, dumma enskilda människan mm. så, så kommer ni att förstöra den här planeten förstår ni så att vi måste ta ut eh, skatter och så vidare. Och det funkar ju bra det också för att jag menar man kontrollerar ju världens nationer så det spelar inte så stor roll hur man får in eh, de här pengarna då om man får in det via skatter eller man får in det via ett pris på eh, oljan då va. Men det är ju det att man vill, man vill motivera ett högt pris på den här produkten då va. Mm. Och det gör man så här och, så, och då drar man igång då eh, spektakel kring det här och eh, Får en slags religiös stämning av det. Och sen har man ett litet helgon. Eh, som då heter eh, Greta Thunberg i det här fallet. Mm. <laughs> som, som, Och det, det, ja. det är så fascinerande hur de jobbar liksom. För det här är ju nya då. Som sagt, peak oil pratar vi inte mycket om längre. Men nu pratar vi om klimatförändringar. Ja. Och jag tänkte om vi kunde glida in på det med Greta Thunberg för att jag hittade en, en väldigt välskriven analys av henne mm. på den här Bengt Dahlöfs blogg. Mm. Ska vi ta det? Den stora konspirationen, yes. Eh, Vill du ja, läsa den? Finns, det finns en... en... Den stora konspirationen jag Ja, precis. Den stora konspirationen heter den här bloggen. Det är skriven av en kille som heter Bengt Dahlöv. Han har ju även föreläst i Göteborg för förening mm. och han, han driver ju väldigt hårt en, en, en tes han har om, om eh, vilka som ligger bakom det här 20 spelet som vi kan vara överens om, kan, i alla fall vara överens om, som pågår i världen då va? Men jag, jag kanske inte är riktigt eh, inne på samma linje som hon, han där. Vi kanske inte är det. Men, men det eh, eh, tar ju inte bort att han har eh, väldigt bra analyser av saker och ting. Då. Och den här, eh, det är väl den senaste artikeln man hittar på den här bloggen. Den stora konspirationen. Jag ska läsa lite här. Mm. Låt oss börja den analysen med en titt på världens idag kanske ledande influencer på området. Greta Thunberg. Time Magazine utsåg i december 2018 Thunberg till en av världens 25 mest inflytelserika tonåringar och i april 2019 till en av världens 100 mest inflytelserika personer. Media är väldigt uh, imponerade av henne. Det gick fort. Hon sattes utanför Sveriges riksdagsut med en skylt. Ja, det är ganska imponerande för en 16 år gammal svensk tjej som fram till oktober 2018, alltså bara två månader innan Tarja Magisins artikel, var i princip helt okänd för omvärlden. Det var då som hon började med sin omtalade skolstrejk för klimatet. Sen dess har hon fått chansen att träffa ett stort antal politiska ledare på internationell nivå. Hon har hållit tal i både EU, FN och ett flertal andra välkända mötesforum. Hon har utsatt sig hedersdoktor på universitetet i De Mons, belgien hon har vunnit priser för sitt engagemang och är nominerad och ses som en av favoriterna att vinna Nobels fredspris. För dig som vill veta mer rekommenderas följande länk om till Wikipedia. Men hur är det möjligt att en ung okänt tjej kan få så mycket uppmärksamhet enbart genom att initiera en egen personlig skolstrejk? Både hon och hennes föräldrar menar att allt varit hennes eget positiva, eh, hennes eget spontana initiativ och att det skett helt utan påverkan utifrån. Mamma är som bekant en välkända operasångerskan Malena Örnman och medan pappan är en skådespelare vid namn Svante Thunberg. Men stämmer verkligen det? I dagens första videoinslag får vi veta att i motsats till uppgifterna från familjen Thunberg så har skolsträcken initierats av en man vid namn Botorén. skolstrecken är ju själva verket hans idé och gett att är resultatet på hans eget försök att rekrytera ungdomar som kan inspirera till ett större klimatengagemang. Torens klimatengagemang inleddes redan 2013 när han startade organisationen Fossilfritt Dalsland. Som ingår i en världsomspännande organisation med namnet Fossil Free. Engagemanget övergick efter en tid till en jakt på ungdomar som skulle kunna användas till att öka världens engagemang för klimatfrågan. Men det var inte för den tidningen Svenska Dagbladet i maj 2018 arrangerade en skrivartävling. Eh, som botor en fann den perfekta rapten i Greta Thunberg. Ja, så... Ja, det, gå gärna in och läs den här eh, kära lyssnare, eh, Den är ganska lång, men det blir ju ganska klart att... Det här är ju liksom en, en medieprodukt det här. Liksom. Jag menar, hon... Eh, har ju inte satsa där. Av liksom bara en smal Utan de, de har ju liksom tillverkat detta. Och det är ju det är liksom det som är så jobbigt med den här. Och den här polariseringen också då. För att jag menar det här med klimatförändringarna. Och det är ju liksom den här nya peak oil då. Mm. Och, och forskningen säger att, att jorden kommer inte att brinna... Jorden kommer att brinna upp om vi inte tar ut ett, ett högt pris för oljan. Hur vi nu än gör det. Mm. Så... Mm. Ja, nej, hon, jag tycker det är väldigt intressant. Ja, hon säger ju uh, att uh, hon är tappat <laughs> Ja, jag kan, jag kan köta vidare då. Jag är bra på det, och Alltså, just det här också. Jag, jag tycker det är så jobbigt med den här liksom polariseringen också. Hur man liksom ska... Uh, och, och man, liksom det här språket, nu har man ju uh, tonat ner det för det blir ju för mycket, har man ju insett. Det Men det här att man är då en klimatförnekare, om man ställer sig lite frågan till den här vetenskapen, och är det verkligen så att vi vet liksom hur mycket. Uh, en, en liten del en liten påverkan av en liten del i atmosfären en en, en en gas som utgör en liten del av atmosfären påverkar klimatet då kan vi verkligen vara säkra på det? Bara, nej men då är det en klimatfenieker liksom, och det är, nu ska vi alla stå samlade runt detta då va sen är det ju också lösning på detta då va? det är ju det att det är ju bara en global diktatur som kan rädda oss från alla dessa problem va mm. det är ju det <laughs> och så det är liksom det här problem reaction solution va Problem. Ja, oh, jorden kommer att brinna upp. Ja, oh, uh. Då blir vi jätterädda för och, och vi känner oss skamsna för att vi alla människor medverkar ju då till att förstöra jorden eftersom alla människor producerar koldioxid då på olika sätt. Va? Mm. Och sen så lösningen då, ja, det är det här, den här globala FN-nationen -nation, då va? Att, att, att de här problemen måste lösas på, på global nivå. Då, vi kan, det här kan vi inte anförtro länderna åt sig själva att de bestämmer eh, över sina egna energiresurser och vidare. Utan det, det måste vi sköta globalt annars så kommer jorden att förstöras. Eh, sådär, då, va? Mm. Det är, det är ganska mm. genomskinligt tycker jag men Ja, äh, ja. ja Martin Jo jag kom på det att Hon, hon brukar säga då att ja, Det är så många vetenskapsmän som Som skriker ut det här med klimathotet Och det är ingen som lyssnar på dem liksom, Som att liksom, det här inte är någonting som är uppmärksammat då. Och då kommer, ska ju politikerna Komma till, till räddningen då liksom oh, Ja vi höjer flygskatten äh, Då kommer ju de här klimat förändringarna att minska då, om vi kan minska koldioxidutsläppen genom att minska turismen. Så att de vill ju få så att att det självmant vilja ha de här skatteökningarna. Liksom jag ser ju när jag åker till och från jobbet från åker via i Brunsparken och där har det ju några gånger. Jag tror en gång i månaden står det står. Liksom, Vi strejkar för klimatet. Koldioxiden måste bort liksom, så är det ett gäng som står där med sina skyltar. Och liksom, <laughs> då har de ju lyckats. Liksom. Mm. Får, ju, får ju vanliga människor eh, ja. som inte får några pengar för det. Eh, Gå med de här plakaten och så går ut och ställa sig på, på gator och, Torg och, och liksom, eh, proklamera precis vad eh, pappa staten och eliten vill att de ska göra. Så att, mm. Mm. Tänk om de här människornas engage Engagemang då liksom Hade kunnat uh, Komma till rätt sak liksom. Att uh, de hade förstått Vad det är som ligger bakom uh, Att de pratar om klimatförändringarna Och sen attackerar det problemet istället Då hade ju liksom uh, ja, Man kanske kunnat komma till Närmare en lösning Men uh, ja Så länge de kan förtala människor på det här sättet Så så har du en fördel. Ja, mm. eh, jag tänkte också att eh, när jag kollade det här förut så stod det att eh, koldioxiden i vår luft just nu är den lägsta den har varit på 300 miljoner år. Eh, så jag tror det är ganska lugnt. Så att, eh, jag säger inte att eh, människan de senaste hundra åren inte har påverkat koldioxidhalten. Men eh, det är klart om den är den lägsta den har varit på 300 miljoner år, eh, som jag kollade lite grafer... Eh, så är det bara, som Patrik var på från början det är bara ett sätt att eh, sälja in eh, en idé om att eh, du ska förslavas yt ytterligare lite till men du ska inte förstå det, så du ska betala mer skatt du ska betala koldioxidskatt eh, eller blir carbon tax som det heter på engelska då. Eh, mm. så de, mm. de är väldigt duktiga på att sälja in det här eh, så det är också så att vissa klimatforskare då, som verkar vara Ärliga, så jag har jag sett klipp förut från eh, så här, australiensisk alternativmedia. De menar på att, och även amerikansk, eh, att eh, koldioxid kan även vara en, en nedkylare som, som kyler ner eh, klimatet om, om det går upp. Så att det finns forskning som påvisar det motsatta. Alltså att det inte är en växthusgas nödvändigtvis, eller i alla fall inte i alla lägen. Eh, och sen eh, så har ju forskare som, och samma forskare menar ju då på att du kan inte förklara klimat, stora klimatförändringar med en så liten faktor som dioxide. Så Du måste titta på solstormar och haven och plankton och alla möjliga grejer. Och eh, även när man ser han, Al Gores eh, dokumentär, så säger han inte att det är oftast temperaturen som går upp först vilket får till följd av att växter får det mer gynnsamt vilket ökar eh, koldioxid om, om bladen eh, vissnar i vissa delar av säsongen eh, på hösten och så. Så ökar koldioxiden med temperaturhöjningen som kanske då kommer av eh, solstormar eller någonting annat. Men han säger såklart inte det i dokumentären, käre Al Gore. Eh, så att det förefaller åtminstone för mig som att hela den här grejen med den nuvarande termen klimatförändringar eller climate change som det heter på engelska, den är en löjlig term. Det borde inte ens vara en existerande term för det finns ingen som säger motsatsen. Alla vet ju att klimat ändras både varje dag och varje vecka och varje månad. Och det kan vara lite olika från år till år. Det har alltid varit så. Det finns ingen som säger att klimatet är stagnant eller att det alltid har varit detsamma överallt på hela planeten. Det finns ingen motståndare till det. Så du behöver inte ens använda dig av termen klimatförändring. Förändring, Ordet eller termen förändring är onödig. Du, det räcker med att säga klimat. Det är ju underförstått att det ändras utomhus hela tiden. Eh, så jag tycker bara att ja, hela uttrycket är bara löjligt. Eh, mm. Så att eh, klimatet påverkas ju då som det verkar. Jag är verkligen ingen motforskare själv eller expert på det men det, det verkar ju liksom åverkas av eh, en rad olika andra faktorer än koldioxiden. Men man håller sig till den för att göra det enkelt för gemene man eh, och man förenklar vetenskapen så mycket och förlöjligar den så att en vanlig tolvåring, du ska kunna sälja in det här konceptet till en tioåring eller en tolvåring från barnsben att du sedan ska tro på det i hela ditt vuxna liv. Det är det de gör. Eh, mm. Så och därför håller de sig till den här superenkla eh, förklaringen som som förenklar vetenskap. Precis. Men, alltså, kan det kan inte kan inte vara så att det är så enkelt ja. att Nej men precis, det är väldigt. att den, den främsta gas, gasen är egentligen vattenånga och moln så som liksom ja. stänger inne äh, värmen. Det kan kommer jag känner på till exempel på vintern när man är ute och det är molnigt så blir det oftast inte så kallt. Det är därför vi inte får snö, så mycket snö här i Göteborg för är det moln på himlen så, så blir det mycket varmare och så regnar det istället. Och sen så blir det klart och så blir det kallt. Och, och vi har ju liksom tittat på det här Simon Schacks eh, solsystemsmodell och där liksom ändrar vi ju Nordstjärna i en... I en cykel och då kan det ju vara så till exempel att solen strålar in på en större andel som är hav och så blir det mer vattenånga som kommer upp i atmosfären och så blir det varmare eller så blir det mera land som värms upp och så alltså mindre vattenånga i atmosfären och så blir det kallare. Så det kan ju vara någon sån enkel grej då och vi kan ju se periodiskt istider kommer vi med cirka 10 000 år eller, eller vad det är. Och det kan ju och de återkommer och det kan ju liksom ha någonting med den här cykeln att göra istället då. Så att, äh, äh, ja, min enkla spekulation. Ja, det, det där är jätteintressant det här med, med, med Mycket bra. Jag håller med där att, att Sibons forskning är jätteintressant här för att han, han visar ju två saker. Dels är det ser du så att vi har alltså här en, en cykel som fullgörs på 25 344 år. Det är ju CVP-banan då, det vill säga att jorden rör på sig långsamt, mm. långsamt. Eh, och det är ju inte alldeles orimligt att tänka sig att under den cykeln- så förändras förhållandet mellan eh, jorden och solen. Det vill säga vinkeln som solen lyser på oss kan mycket väl ändras under den här tiden. Det vet vi ju inte, utan det behövs ju mer forskning för att och, och se vad som händer. Men då skulle man ju kunna spekulera i att där kanske vi har cykeln på våra, på våra istider- Mm. Det vill säga att, att <skratt> efter eh, i runda slänga 12 000 år va, så är vi den andra änden på den här PVP-banan. Och då kanske vi har eh, istället för att vi, om vi tänker oss att vi har istid på, på södra delen av halvklotet nu så blir det istid på norra delen av halvklotet. Och det har ju en väldigt stor inverkan på oss naturligtvis eftersom 90% av jordens landyta finns på det norra halvklotet då va? Mm. Och sen så eh, förändras det där igen då och sen, och sen så blir det eh, istid på södra halvklotet igen då. Och det är liksom intressant där också för att det här begreppet liksom, eh, the great year... Det har ju funnits liksom i, i antik tid och så man har man pratat om detta. Och man har liksom sagt att ja men det, det är liksom sådär runt 26 000 år då. det stämmer ju ganska väl överens med den här PVP-banan som Simon har hittat Och sen pratar man också om The Golden Age. Och sådär va, i The Great Year. Och då skulle man kunna tänka sig att ja det är väl kanske den tiden då när vi har eh, istid på södra delen av halvklotet För då är det ju väldigt mycket behagligare för mänskligheten än när det blir istid på några delen för då blir det väl syndafloder och lite grejer och sådär och alla, alla sådana här riktigt gamla dokument religiösa skrifter och sådär de har ju ofta en, en, en syndaflodshistoria i sig så, där. så att det, mm. det är ju en intressant aspekt på det här med klimatförändring och en annan sak som jag tänker på också som har visat sig genom Simons forskning det är ju det att vi har ju problem med våra kal kalender Alltså eh, kalendern förskjuts ju i förhållande till det faktiska året, till årstiderna. Han, har ju, han visar ju detta supertydligt i sin bok, exakt vad som händer. På grund av att vi inte förstår eh, rörelserna i vårt eget solsystem så eh, spikar vi in det nya året lite fel varje år. och Det gör att vi glider. Jag menar, Man hade ju problem med detta historiskt säger man i alla fall, man, man, man säger ju det att anledningen till att man införde den gregorianska kalendern istället för den julianska då, det var det att årstiderna gled och så strök man ett antal dagar och så tryckte man allting rätt igen då va? för att då säger man att året gled ganska mycket så att det blev lite jobbigt för bönderna för plötsligt så behövde de så i mars istället för april och såna här grejer eller om det var ett andra hållet. jag minns inte. Men det Simon har visat visar väldigt tydligt i sin bok det är ju att, att året årets förskjut nu också och alltså sen 16 det är ganska mycket mycket mindre nu men alltså sen 1600-talet då där man inför den här gregorianska kalendern så har vi glidit Ungefär eh, två veckor. Så jag tror att det är någonting sådär. Att, att, att våren kommer. Ja nu. nu äh, vet Jag minns jag tyvärr inte vilket håll det går. Men att, äh, jag tror jag att det är så att våren kommer. Ungefär två veckor tidigare nu. Mm. Eh, på grund av den här förskjutningen då. Mm. Mm. Sen undrar jag hur, hur bra koll. eliterna har haft på. Eh, allt det som du beskriver Patrik. För mm. att. Mm. Som vi har diskuterat i någon podd tidigare så om det var på 50-60-talet så ville de ju sälja in konceptet att alla kommer frysa ihjäl. Det vill säga snowball earth. Ja. Eh, att eh, eh, liksom, Det kommer bli väldigt kallt om vi inte sköter oss och det, det blir bistra tider och det kommer bli en snöboll av hela jordklotet och alla kommer dö. Mm. Sen så gick det ju kanske 30 år någonting till 90-talet och 00-talet nu på den tid tiden här. Och då, då körde man ju global warming. Och då trodde ju alla på det. Och sen så nu har man ju bytt det då. I och med att folk har märkt att fan. Det blir inte så mycket varmare just där vi bor. Och det kanske till och med blir kallare ibland. Ja då var man inte tvungen att byta koncept. Från global warming till climate change. de har alltså mm. bytt. De här olika koncepten. Tre gånger de senaste 60-70 åren bara. Så. Mm. Eh, det får mig undra hur, hur bra kol eh, liten har på det här. Men sen, eh, om de nu har märkt att det kanske kommer bli varmare så var man att köra glo lite global warming, hitta på det här med koldioxid och sen ändra till climate change hela tiden gardera sig. Och sen andra också lägga till att du måste betala för koldioxid som, som alla ni som reser med flyg lite då och då har sett att man kan betala tidsmässigt extra koldioxid, skatt, koldioxid eh, om man vill. Det är också väldigt märkligt för att liksom, om du betalar pengar eller inte får man inte påverka om planet du flyger släpper ut koldioxid eller inte. Oavsett om du har betalat 10 eller extra eller inte, den kommer släppa ut lika mycket koldioxid. Så det är ju ett litet koncept. Och sen så har jag du var inne på nyss hur så här, ja, men om, vi, om vi tar ut en extra avgift till folk så kanske vi minskar på turismen. Nu har inte gjort någon statistik på turism varken i Sverige till andra länder eller folk som flyger in hit eller någonting. Men jag gissar på att turismen har markant ökat sedan 80-90-talet då det var började bli en grej och balt och liksom 70-80-talet och flyga till Spanien och eh, ja, ni vet, semester i Grekland och allt vad det är. Italien. Mm. Så jag, jag kan inbilla mig att turismen den har ju skjutit i taket markant. Eh, mm. Så det har inte spelat någon roll att eller inte någon större roll. Att bensinpriset har gått upp eller priset för fotogen har gått upp eller om koldioxid har ökat, Det är inte någon roll. Turismen har ökat hela tiden. Så det, finns det någon då, och jag har inte forskat supermycket på det här, men finns det någon som har sagt liksom att ja, vi kan se att turismen minskar nu när vi tar ut lite mer pengar? Jag tror inte någon kan säga det. Jag gissar på det, men jag vet inte. Så det är... Det känns ju löjligt när jag tänker på det överlag och över tid hur, hur det känns som att, och verkar som att turismen har ökat avsevärt och, och fortsätter säkert att göra det. Och det har blivit svinbilligt att flyga jämfört med med förrige tiden på, på 80-90-talet. Eh, så att det, de, de latchar ju bara med oss. Alltså. Om man ser helheten så det är det det andra jag kan komma fram till. Ja. Mm. Nej men precis. det, det, det, och, det och jag tycker att alltså det är ju så... Rott och cyniskt det här, liksom hur man exploaterar människors välvilja hela tiden. Och att jag menar, ingen vill väl att, att jorden ska förstöras, liksom det vill inte jag heller. Jag vill att våra barn ska ha det bra på den här planeten, va. Och då vill man ju göra någonting. Men det här handlar ju inte om att göra någonting för oss själva och planeten. Va? Utan det handlar ju om att rättfärdiga då att de tar ut ett högt pris för den här produkten liksom. Och sen så är det ju tyvärr så att om vi, det är precis som du säger också då. Att det är så synd att allt engagemang som går förlorat då. För att, för att det är ju så här att de här globalisterna de, de förstör ju vår jord på riktigt va? Med, med massa idiotisk matproduktion som, som förstör eh, matjordar som har byggts upp under eh, tusentals år va? Eh, Och så vidare och, och det är också en sån här grej då det här med att exploatera människors välvilja då va? Man, vill, man vill sälja sina eh, näringsfattiga eh, skitprodukter, eh, livsmedel då va? Massa jävla soja och, och, och mystisk mat va? Och hur ska man få människor att köpa den här eh, skiten då? Va? Jo, man eh, säger att eh, det är så synd om djuren. De har det så jobbigt. Och, och sen så förstör ju djuren klimatet också då va? Mm. Så därför ska ni köpa våra skitprodukter som inte innehåller någon vettig näring. Eh, för det får man bara av, av färsk, riktig mat. Och det medför ju sin tur att människor blir sjuka också. Då. Men det är ju också en win för dem. För att de, de äger ju... Eh, läkemedelsbolagen och så vidare då, så att när människor blir sjuka det ju, blir, ju, blir ju bra för dem också då va så att nej det, det, det är så vilken jävla skit det här är alltså ja verkligen de, de, de, de gör ju det i, i alla de här, jag kanske inte ska glida in för mycket på, på elmarknaden och el elbranschen. Jo, det jo det får du gärna göra för jag, jag, jag, jag tänkte att det här, hand, det här handlar om energi eh, energimarknaden ja, okay. Ja, för att det, vi har kanske tagit upp det lite tidigare också. Men det, det är samma sak där. Om, om du tänker på det i, i ekonomiska termer. Så är det är ju så att eh, elpriset kan ju gå upp med en, eh, 20 procent eller mer eh, på vintern. Mm. Så att, eh, och då förbrukar vi ju mer el. Så, yep. och, och allt de behöver göra i stora drag. Eh, det är att släppa på vatten som snurrar en turbin som ger dig el. Eh, och om man då får in, eh, ett, ett, då är det ju så i alla fall i Sverige att vi har ett större energibehov på vintern. Då behöver man inte ta ut ett lika högt elpris för att folk kommer ju använda el mycket, mycket mer på vintern. Så att vinsten de gör på att höja priset blir ju inte bara på prishöjningen utan även på förbrukningen som är mycket större. Mm. Om elmarknaden skulle hävda att priset är rätt på sommaren- så är det jävligt oerhörtvis på vintern. för Då borde det vara mycket, mycket lägre än jag då tycker. Den som jag nämnde tidigare podd, så borde ju el egentligen i, i det här landet- och många andra länder vara eh, gratis. Alltså, du kan ju ha en stat som eh, printar sina egna pengar- och inte har någon statsskuld- och mm. eh, förser eh, statliga behov eh, med pengar- genom att printa de pengarna när det behövs. Och Då skulle mm. du kunna ge folk el- kostnadsfritt mm. eh, till och med. Så hela elmarknaden är ju superkorrupt, och som ni vet, många av er som betalar elräkningar, så betalar ni för fem olika grejer. Vad det nu är: elnät, och elskatt, och elmoms och elcertifikat och kilowatttimmar. Mm. Eh, oh. Så att det, de har ju verkligen maxat på där, och det är, det är samma sak i liksom, eh, olja och bensinindustri att de, att de drar på otroliga skatter och dra in sina pengar här till, till sina resurser som de basar över. Så de, mm. de försöker hela tiden hitta på en anledning som, som vi var inne på tidigare med, det, med den här amerikanen i klippet på Youtube som pratar om att de gör det här på, även på mat och på weed som man säger, på vete. De, de, mm. de gör det här i alla möjliga branscher för att folket ska järntvättas in till att tro på att det här är en bristvara. Det är samma sak man mm. säljer el på. Man säger att det är brist på vatten. Mm. Det är brist. Det är inte en chans att det är brist på vatten i det här landet någonsin. Varken på vintern eller på sommaren. Mm. Vi är liksom 10 miljoner människor på en yta med jättemycket vatten. Mm. Men det är så det säljs in. Och alla köper det. Mm. Det, är, det kan jag tycka är oerhört Ja, det är det. Och, och sen också det här också att man har, man har sålt. Svenska naturtillgångar, det vill säga våran vattenkraft. De har sålt till några jävla tyska elbolag. eller ja, det är Så det är också det. Då. Och sen också den här grejen, och det, det, det får jag faktiskt ta upp nu för jag är väldigt lurig på detta. Jag menar, alltså, eh, jag har researchat lite jag har satt och tittat på någon sån här gammalt klipp som jag hittade från SVTs öppet arkiv från 60-talet eller någonting då. Och då säger någon sån här eh, röst att ja, och 90% av Sveriges elproduktion förses nu av vattenkraft och sådär då va? Att mm. den här, när man hade byggt de här första stora vattenkraften så var ju liksom energiproblemet löst i princip då va? Mm. Men det är det ju inte längre då va? Nej men det är så svårt med den här vattenkraften. Jag är ju fullständigt övertygad om det att den här vattenkraften vi har att det är... Det, det, det, Liksom förser våra kan mätta våra ledningar hur bra som helst liksom. Och sen, Men sen då så där, det är det ju det här man vill då, då ta ut så mycket jäkla pengar det bara går va. Och då börjar man ju fundera kring den här saken som kärnkraft då. Vi har ju pratat om det tidigare på podden vad, vad är kärnkraft egentligen vad vet vi om kärnkraft jag menar en sak som vi vet det är ju det att de här eh, atombomstesterna det är ju ganska taffliga Eh, filmproduktioner eh, så det här med eh, eh, kärnteknik och så vidare och, och vad va, va kan man göra med det egentligen men man skulle kunna tänka sig att det här kan ju vara ett sätt att få ut ännu mer pengar för, för elen då för kärnkraft är ju äkligt dyrt alltså och det är väldigt farligt och det kostar så himla mycket pengar och och förvara det här farliga avfallet och så vidare. Då, va? Och nu är det intressant också för att nu är en sån här eh, kärnkraftshistoria väldigt aktuell. För att de kör en, eh, någon sån här serie på HBO om Tjernobyl och Tjernobylolyckan. Och jag kan ju få känslan av att nu vill de ju att Tjernobyl ska bli ett nytt eh, turistmål. Då, va? Det är dit vi ska flyga när vi betalar vår extra koldioxidskatt va? så att de tjänar lite mer pengar. På turismen va? Eh, och sen så är det ju också så intressant det här att... Att Tjernobyl... Där eh, körde man ju bort alla människor då. Eller man eh, evakuerade alla människor för... Vad var det? 30 år sedan nu eller någonting? Ja, 1986. 86 år. 86, ja. Så att det har, men det har ju blivit en, en helt fredad zon för djurlivet. Och de, djuren har ju mått jättebra där i Tjernobyl... Så det finns ju massa wildlife och det är ju lite häftigt det här med hur en stad då liksom helt tas över av naturen. Och så de, de har ju kört ett sån här program på tv och de kör den här eh, HBO-dokumentären. Så det kommer ju att bli ett, ett jättestort turistmål antar jag. Folk kommer att vallfärda och titta på Tjernobyl och sådär då va? Så det, det är ju säkert en ny lukrativ industri. Och mm. sen också alltså det här med radioaktivitet. Det är ju också ett intressant ämne tycker jag för att man säger då att det finns att radioaktivitet, radioaktiv strålning orsakar cancer. Och det kan jag nog hålla med om, om radioaktiviteten eller den joniserande strålningen är väldigt väldigt stark. För då blir det ju ungefär samma effekt som om man skulle stå i en mikrovågsugn va. Att eh, man blir lite kokt inifrån och ut. Och det är ju naturligtvis inte bra för hälsan. Det kan ju vem som helst förstå va. Eh, om, om interna organ värms upp och så vidare. Men jag är lite skeptisk till hur den här eh, väldigt svaga. Eller den mycket svagare radioaktiva strålningen, Hur farlig den är egentligen. Jag menar jag ifrågasätter ju inte att man kan få en Geigermätare och knastra av svag radioaktiv strålning och det kan man ju göra väldigt dramatiskt och sådär då va? Men det jag säger att det, det är det att jag vet inte riktigt vad den här Tjernobylolyckan var egentligen och var de här, det har ju varit lite andra sådana här eh, kärnkraftsolyckor då va? Men man skulle kunna tänka sig att om man, om man är en nötverkare så bränner man av en sån här dirty bomb med lite radioaktivt material va? låg strålande lite cesium och sådär så glider ju det iväg då med luftströmmarna och så lägnar så det ner över, eh, över Sverige och sen så har man ju jättemycket panik och nyheter och, och ja man eh, sabbar ekonomin för eh, svenska ren- och jordbruksproduktionen och så vidare då. Folk vågar inte köpa eh, de här produkterna och så vidare då va. Ja, ja jag är lite lurig på det där. Vad, mm. mm. vad säger ni? Ja, men all rätt då. <laughs> ja. Jag eh, såg... Jag, jag kanske kan hitta klippet igen. Jag tror att jag har postat det någon gång på Oxbasters Call eller Fakeologist eller något sånt där. Det var en Australienser i alla fall som hade en gage så som gick och testade lite olika mm. grejer. Och mm. eh, den mängden strålning eller radioaktivitet som en människa kan hantera den är väldigt hög. Så att man kan säga att eh, skalan är väldigt stor. Nu kommer inte ihåg de exakta siffrorna, men om man tänker sig liksom att om jag skulle säga att skalan på radioaktivitet brukar vara mellan 1 till 1000, så låter det rätt mycket. Eh, och säger jag 1 till 10 000 eller 1 till 100 000, så låter det supermycket. Eh, mycket. Mm. Men han hade någon så sån här gerigamäte och så gick han och mätte det i sitt hem. Han la den på ett träbord, han la den på metallpinnar som knastrade rätt hårt. Och så la mm. den på en banan. Och den här mm. bananen, jag vet inte vad bananen innehåller, men <laughs> den knastrade ju hjärnet. Alltså, den knastrade ju typ Jaha, mer okay. än en äh, ja, ja. stålpinne. Ja. Bara för att han ville visa och utbilda folk i att förstå hur högt, alltså hur mycket någonting kan stråla utan att ta skada av det. Ja. Och sen så hade han, jag får att han jämför det med den här Fukushima-katastrofen som jag är väldigt mm. tveksamt inställd till om mm. den verkligen har hänt. Mm. Jag säger inte att jag kan bevisa något åt ena eller andra hållet. Men då jämförde mm. det, för då hade man sagt så här Ja, ah, men den här fisken nu i Japan, den kommer hamna i Kalifornien och så kommer det bli jättefarligt att äta den här fisken. Och de hävdade att fisken innehåller sig så här många becquerel. Men så mm. la han ju då Geiger mäta på bananen. Och så sa han, den här bananen jag har här. Det är lika mycket som fisken. Mm. Om jag käkar den här bananen så kommer jag bara dö. Liksom, mm. det, är, det är ju skitsnack. Mm. Så att det verkar som att eh, vissa ämnen, kanske till ens förvåning, eller vissa produkter som kanske exempelvis, eller frukt som en banan, kan ha förvånansvärt höga eh, värden eh, på en, en grammeter i, i Becquerel, eh, mm. som ändå är inom en, en rimlig skala. Som är naturlig. Och mm. så kan det finnas ämnen i marken. Jag tror det var en amerikan som knallade runt i, i västra USA- om det var i Washington State eller något sådär. Och Oregon. Och så visar han liksom att här är det något speciellt ämne i marken. Och därför knastrar jag jättemycket här. Så mm. att det är inte omöjligt att när man gjorde de här... Jag, jag kommer ihåg att jag har sett också såna gamla inspelningar från SVT- efter Tjernobyl när de knallade runt i Sverige och säger att- här knastrar jag som bara den. Mm. Och så säger man då att det har regnat in som du var inne på, Patrik. Vilket det kanske mm. hade gjort också för att någon släppte någon smutsig liten bomb där. Det kanske de gjorde. Mm. Ja, så eller vet, så men, var men det. det skulle bara skulle liksom kunna vara så enkelt. Ja. ja, det skulle kunna vara så enkelt att de bara ja. ställer en ä, låtsasgubbe, Pajas i nyheterna i en skog som är ja. lik den marken som amerikanen knallar omkring ja. i Oregon Washington State. Och så knastrar det och så tror folk på det. Så säljer man in hela konceptet. Ja. Äh. Nej men precis, Nu, jag, jag blev ju lite avancerad här i mitt media då, att man kanske brände av någon sån här smutsig bomb i Tjernobyl och sen så gick strömmarna över Sverige. Men jag håller ju med om din, ditt upplägg också, man skulle inte alls behöva göra det utan du kan bara skicka ut en, en gubbe med en gg och en, en, en, en kameraman och sen så går han omkring där lite i skogen och känner och hör vad det knastrar. Ja, ah, här knastar den mycket. Ja, ah, men då börjar vi spela in här liksom. Ah, här går ja. jag i skogen. Oh! <skratt> <skratt> Precis, och det är så jag tänker mig att ja. de har gjort det här. Ja, jag så det. Jag, ja, jag tror inte att, eh, om jag ska här, jag tror inte ett skit på den här uh, Fukushima-katastrofen, jag tror inte ett smak på Tjernobyl. Det nej. finns andra på de här forumen som jag själv hänger på ibland som är mycket bättre än mig på Tjernobyl och Lyckan. Och en av dem har även besökt Tjernobyl. Eh, ja, mm, ja okej. Okay. Eh, ja. Så att, och det är ju som du säger liksom, att äh, folk bor kvar och äh, grejerna är normala och djuren mår bra. Så att, äh, och det kan man ju likna då via atombomben Hiroshima och Nagasaki som de hävdar att de släppte. Folk bodde där före den så kallade atombomben och under, under den tiden den släpptes och även efter. Det har mm. aldrig varit någon massutvandring därifrån och folk har mått bra ändå. Mm. Så att, det, det får ju mig att och, och, och ifrågasätta hela grejen med kärnkraftverk. Så att jag förstår att Kärnkraftverken står där de står i, i, det, i Barsebäck och vad det nu är för platser. Man kan säkert åka dit och titta på den här byggnaden och till och med vandra i vissa utav de där. Men jag vet inte om man får se själva kärnreaktorerna och få se... Någon, någon kärnkraft eller om man ens får vara där för att det kanske strålar, här, strålar så mycket händer de då. Men då kan ja, de, ja, den här kamera. inneslutningen och här den får man ju aldrig se. Nej, så, då, då skulle man ju skulle dö, jag jag dö om man gjorde det. Ja, ja mm. men då vill jag se en kamera på det. Ja, jag, ja, ja. Så att jag, jag betvivlar att kärnkraft finns oavsett mm. om det är i ett kärnkraftverk eller uh, atombomber. Jag kan inte bevisa att atombomber inte finns vi har tagit upp det i tidigare poddar varför vi eller jag i alla fall inte tror på eh, att atombomber inte finns. Så att det mm. känns som om att eh, och det, det är väl ofta också bara några få som får gå in i det rummet eller vad det är eh, mm. som har makten eller tillgängligheten och, och kliva in i det där. Superspeciella rummet. Däremot så kan man få vandra runt i, i själva kärnkraftverket här. Så det, det får mig att, att tänka till två gånger här över om det verkligen finns. Så jag lutar mot att det nog inte finns någon kärnkraft mm. på den här planeten. Sen, sen är det väl som du säger på det, det är väl ett sätt att ta ut eh, mer pengar av folk. Ja precis, sen finns det ju lite andra grejer också. Jag menar, eh, en sak som man då väldigt gärna kopplar ihop med eh, radarskrivsstrålning då, det är, ju, det är ju cancer. Mm. Och då vill jag eh, puffa lite för eh, vårt kommande avsnitt. För då, då tänkte jag prata lite om det här med, med hälsa och medicin. Och eh, jag hävdar ju det att jag kan hitta helt andra orsaker till den här folksjukdomen. Som har drabbat världen och som inte har några bra förklaringar till. Det vill säga cancer. Och jag tror inte att det har någonting att göra med radioaktiv strålning. Eller solens eh, farliga strålar. Att det är det som är orsaken till våran cancerepidemi. Och, utan jag tror snarare tvärtom att det är viktigt att sola. Så gör det kära lyssnare i sommar. Sola gärna. Och använd inte någon jävla sololja. För där, det kan ni få cancer av. Och var försiktiga med hygienprodukter överhuvudtaget. Vi ska prata lite mer om det mm. i nästa avsnitt som sagt. Va. Men, men Så det där är ju en grej då. Va? att Då har man liksom en, en liten sån här förklaring till det här med cancer. Och det är, väldigt, det är väldigt effektivt att skrämma människor också. Och sen tänker jag ju också att det här med en kärnkraftsolycka. Vilken fantastisk landgrab man, man kan mm. genomföra på det sättet va. Kärnkraft ska gå sönder, ni vill väl inte dö i cancergott folk. Nej men vi har ställt upp en massa bussar här så kan vi köra er hals över huvud till något annat mm. ställe. Och sen så tillfaller ju då den här marken, får ju förvaltas av staten då. För mm. det måste ju saneras och blättan, blättan, blä. Mm. Och sen så får man en liten fräck nationalpark här då när, när man ser hur naturen invaderar en stad som stackars människor har tvingats lämna hals över huvudet för de vill inte dö i cancer då va. Mm. Det där, den där marken och, och det lilla turistindustrin eh, eh, har man fått eh, alldeles gratis nästan. Det är mm. jättesmart liksom om man, vill, om man vill ta över mark så arrangerar man en liten kärnkraftsolycka och så kan man göra det. Mm. Det vill säga så framtiden planerad i Agenda 2030 och Agenda 21 så är det ju liksom människorna ska bo och vistas i städerna och liksom eh, skogsområden och sånt det är liksom naturreservat där eh, dit åker man inte för i så kommer vi inte ha egna bilar och sånt utan eh, då får vi ju samsas i bussar eller i självkörande fordon som eh, köras eh, inom städerna. Uh, mm. Det är tanken i alla fall när man, Om man liksom går in och läser det Finstilta i deras, deras Planer För mm. de flesta lyssnar ju bara på de vackra, <coughs> vackra Orden de säger uh, Men liksom läser inte vad, vad, vad kan det betyda egentligen <laughs> Om man gräver det lite mer Så. Mm. Så. Problem, reaction, action mm. Mm. Och Jag tänker kring Så det er. Jag tänkte Ja, ja. Kring det här elbils. Det verkar ju som att de vill få in elbilar till allt. Allt nu var elproduktionen där nere pågen Skulle ju utöka sin produktion nere i Malmö. Så fick de ju nej då för att, från Eon. För att de hade inte tillräckligt med energi. Nej, nej. Scarcity. Ja. <laughs> då, då, för, ja. men det där är så intressant Martin det du säger också nu för att det är också någonting man kan konstatera då i den här eh, energimarknaden då eller vad det gäller bilar då det är den här liksom ständiga växlingen som ska ske hela tiden va? för att mm. menar, om man tittar lite så här historiskt då va ah, oljan kommer ta slut liksom oj oj oj vi måste vi måste köra på sprit istället etanol mm. ja så börjar man göra massa etanolbilar och det var ju även gas också skulle man köra bilar på då va Mm. men sen efter ett tag så nej det är inget bra för det är så, det är så kostsamt att producera det här och brasilianerna, de får ingen mat längre för all, all, alla alla används till till ettanåldproduktion så det var inte så bra det här vi får hitta på något annat. vi får köra på diesel istället diesel amen, jättebra diesel Ja, säger folk, och så får man lite sådana här tjänstebilspremier på dieselbilar. Och så börjar alla köpa dieselbilar istället då. För det är väl det nya nu då, va? Som ska rädda miljön och, och vara bra. Och det är lite billigare med diesel så. sådär. Men sen bara, nej. Alltså vi har upptäckt, att ja, det, det, det är en massa farliga partiklar i diesel förstår ni. Och, och, och det påverkar ju, alltså det släpper ju ut lika mycket koldioxid också va? Så det är ju inte bra med diesel heller. Vi får, vi får hitta på något annat. Uh, och vi får höja priset på diesel också då. Men el? El ska vi köra på. Mm. Ja visst. Ja så blir det liksom premium på elbilar och spela alla köpa elhybrider och sådär då va. Och vad tror ni kommer att hända nu då? Mm. Jo det kommer att bli ont om el. Elpriset ska upp och, och de här batterierna, de är ju också miljöfarliga. Vi får, vi får hitta på något annat. Alltså det här är Bensin kanske vi ska börja köra på istället och så, och så är cirkelsluten va? Mm. Och, alltså, och det, det här också, det, det är så intressant det här om vi, om vi liksom eh, glider tillbaka lite till till eh, kvällens grundämne, höll jag på att säga det här med oljan då va? För att, mm. Alltså det här som hände då under 1900, början av 1900-talet när, när olja blev ett bränsle. Då, alltså bensin som man kunde köra bilar och sådär. Då blev det ju en, en, en värdefull produkt då va. Men sen var det också så att på den tiden så var det inte så självklart att det här med bensin skulle bli någonting. För att den här T-fordern förstår ni den här första seriebyggda bilen som byggdes, den, den var ju faktiskt en multifuel. Redan på, på början av 1900-talet så byggde man multifuel för den var nämligen konstruerad för att kunna gå på både bensin och etanol. Mm. Och etanol, förstår ni, det såg man som ett framtidens drivmedel i USA på den tiden. För att man tänkte sig att, ja, bönderna, de ska ju ha mycket jordvismaskiner och sådär och de vill kunna göra sitt eget drivmedel. Då kan de bara odla lite gröda... Och så jäser de sprit och det, va? Och så kan de köra sina jordbruksmaskiner på det. Så är de självförsörjande. Mm. Men det är ju inte så bra om man vill etablera en oljeekonomi va? Om man vill få hela världen beroende av olja. Att, att typ etanolproduktion kommer någon vart va? man gör någonting med det. Och vad hände då i USA? Jo men då kom ju förbudstiden förstår ni. Man brydde sig så mycket om. Människor drack sprit så att man, man tyckte det var så besvärligt att man drack sprit. Så att man kände för att ta, ta ansvar för människors hälsa så förbjöd man all spritproduktion. Du fick inte bränna sprit överhuvudtaget. Och det spelar ingen roll om du drack spriten eller om du vill köra dina jordbruksmaskiner på dig. Du fick inte göra spriten då, För det allmännas bästa då va. Och på så mm. sätt så lyckades man ju etablera uh, bensinen som drivmedlet som allting skulle gå på bensinen kunde ju inte bönderna bränna själva utan det fick de ju snällt köpa av de här oljebolagen då va mm. så det är väldigt intressant att se hur man manövrerar och det är ju faktiskt någonting som jag menar vi, vi nämnde väl eh, James Corbett och att han är en, en, en filur va? Som, som med mycket desinformation men han har ju faktiskt gjort några sådana här eh, intressanta videos för att desinformation måste ju innehålla en del sanning också man skriver alltså, lite om vad som hände ja. i USA på den tiden. Jag kommer inte ihåg vad den där heter i den här videon. Men den är faktiskt ganska Seven sisters Ja, det kanske är. Ja. Ja. Mm. Jag tror att det är mycket sanning i den. Och en annan grej som de gjorde då, eh, på 1900-talet var ju att de i amerikanska städer så hade man byggt väldigt mycket väl fungerande spårvagnsnät då, va? Som, som gick på el. Och det gillar man ju inte om man, en, en, en, om man vill etablera oljan som drivmedel va? Så då undrar man så att då sålde man de här förvaltningen av de här eh, spårvagnsnäten sålde man till privata aktörer. Och sen så sa de privata aktörerna nej, vi har inte råd att driva det här längre. Vi, vi, vi får lägga ner i, i skiten. Och så, så rev de upp alla järnvägsspåren eller alla spårvagnsspåren i gatorna och så ersatte de dem med bussar istället som gick på bensin. Och så där har man ju hållit på. Va? Jag menar, man har byggt eh, massa vägar och, och, och järnvägen har ju aldrig fungerat eh, vidare bra i USA och så vidare. Då, så att man hela tiden etablerar ju då eh, det här med oljan. Mm. Så, men passar det att spela upp det andra klippet här för vi glömde väl det tidigare? Ja, det ska vi göra. Precis och det, jag tänkte också på det att nu är vi tillbaka lite på olja och nu ska mm. vi lyssna på ett annat klipp om det här om vad olja är egentligen och, och, och vad det har för ursprung och hur, hur ont om det hur ont är om det. Ja, då, och så kör det. då är det yeah. fyra, fyra minuter och femton sekunder så jag rullar. Steve Cologne. Det är en lång sikt. Okej, låt The mistake my... is that optical activity is some... <laughs> evidence of a biological origin is completely incorrect. All right, let me move on. You made that point. Let me move on to the, to ask why if uh why if it if if it has an origins that are not from biological origins, why do oil companies still successfully look for oil using that criteria? Okay. First, as a man who has lived or died as an oil company looking for oil, they don't successfully mm -hmm. look for it using that criteria. The measure of exploration success uh -huh. by British and American petroleum companies in the absence of seismic data, which uh -huh. is so good you can see the oil on the ground. Right. If you don't have that. Their rate of success is one commercial well out of 28 dry holes. As a study from the United States Geological Survey made clear about 15 years ago, the success rate of American petroleum companies is so poor that it is, quote, no better than random, unquote. Right. In other words, these oil companies, they do as well to get an eight-year-old child to throw darts on a map on the wall as to hire an American geologist to tell them where to drill. All right, let me uh, interrupt and remind everybody that I'm Ira Flato, and this is Talk of the Nation Science Friday from NPR News. Uh, yet, say, you're having a difficult time convincing your colleagues, are you not? Excuse me, <laughs> I work with the Russian uh, I don't mean your Russian uh, colleagues, I mean your American your American colleagues or uh, other I don't really bother to try to persuade them I'm in competition with them. Oh, in what way? I'm an oil gas driller. Yeah. And I, I there's one a wonderful quotation that uh, sort of sums it up. At the na international conference on deep drilling in 1992, the academician Nikolaevsky gave one of the invited talks on petroleum and pointed out, including taking examples from American oil and gas fields of the evidence of mantle-origin fluids in the crude oil. And when he was speaking, this young fellow sort of leapt to his feet, and in a voice redolent with aggressive hostility, asked, Professor Nikolaevsky, don't you know that oil comes from biological detritus in the sediments? academician nikolaevsky fixed him with a basilisk stare for a moment and said that is nonsense in russia we have known for more than 40 years that petroleum is a juvenile material erupted from great depth he paused for a minute and while still fixing his eye on this young man continued and i remind you that russia is the largest petroleum producing and exporting nation in the world. All right, let, let me get a quick question in before we have to go to Karen in uh, in Oregon, hi Karen. Oh, hi. Um thank you for taking my question. Um you I don't know if that's the same gentleman you're still speaking with, but um originally he said that um you should ask him whoever, you know, was going to hmm. spout off any kind of theory how much oil and gas he had exactly discovered himself. Right. And I didn't hear that. Now, I may have missed it. Well, let me I ask talking. that. Dr. Kenney, if, you're, if, if, you're, if your ideas are right about where this is coming from, are you much more successful in this, as a driller in discovering oil? Well, th this is a wonder. I love this question. Someone throws it back in my face. I even try to say, well, don't you really mean... I got about 20 seconds. <laughs> okay. During the past 10 years, Working in collaboration with V.A. Krajuskin of the Academy of Sciences, we've brought in a series of oil and gas fields on the northern flank of the Dnieper Donetsk Basin, greater than the entirety of the reserves in Alaska. Wow. All right, you've got the last word. Yes, right. sir. Thank you very well, much. The Russians have the last word. Please get <laughs> it right, sir. All right. <laughs> J.F. <laughs> Kenny, is CEO of the Gas Resources Corporation in Houston, Texas. Uh, we're going to take a... Jep. Hallå, är det någon kvar? Ja. Ja, ja jag är klar. <laughs> ja, är nej, där vi... ja, visst är det. Och, och jag menar, någon, någon energikris eh, kanske vi inte behöver oroa oss för då. Eh, för det finns ganska mycket eh, naturtillgångar i marken. Och eh, som sagt, det här med att eh, ryssarna de hade ju lite problem med olja där. Och, så att de började leta efter eh, olja med lite mer öppet sinne då, va? och de eh, letade inte ut efter den premissen att, att det är eh, fossilt och att man behöver leta efter på programnivåerna och hipp som havet så blev de eh, världens största oljeproducent då. Mm. Och det är väl också en sån här grej att jag menar visst eh, eh, Ryssland är ju ett kontrollerat land var dess media är kontrollerat men det är ju lite olika grader och sådär va och, och eh, nu kunde man ju inte köra det här med att oljan skulle ta slut va så att nu har man ju dratt igång nästa grej då för att kontrollera energimarknaden och det är ju det här med klimatet och klimatförändringarna. Det spelar ingen roll att det finns massa olja och att det finns massa naturresurser. Vi kan inte använda de ni för då kommer jorden och, och eh, gå under. Så att och, och hur ska vi lösa det då? Jo, men vi tar ut mer skatt och mer pengar för eh, vår energianvändning. Mm. Och det är det som är trenden Ända sedan, så länge jag minns. Och det, det började väl med en Det hette väl OMS efter kriget. Krig. De hade en speciell omsättningsskatt på varor för... Att få in lite mer pengar. Men, och den lovar man då dyrt och heligt att den kommer vi ta bort när vi liksom mm. har fått in våra pengar. Då. Det var ytterst temporär. <laughs> ytterst temporär skatt. <laughs> Men sen så har den någon anledning blivit kvar och sen ökat och så utökat till fler varor. Och sen har man skaffat vad är det, arbetsgivare och så att man ja, den här... Skatten man ser att de arbetsgivaren drar på lönen. Det är liksom bara en liten del av vad de egentligen betalar för att anställa dig. Mm. Ja, så att om man då tittar på, på, alla, på, på när vi köper en vara i butiken själva. Då, och så ska man ju betala skatt på varan i butiken också. Då, då, då är det väl kanske en 70-80% procent vi har betalat skatt. Innan vi kan liksom mm. köpa någonting för de pengarna. Så ser man ju till då genom olika cell. Reglementerna till exempel om två bönder då har en har en skördetröska och en och en plog, och så behöver den ena den andra tjänst, så, och, och, och vice versa så ska det egentligen då vara Ja, då ska ska egentligen skicka in till Skatteverket och, och skatta för att de hjälper varandra då. <laughs> mm. så att, men det är ju kanske inte så många som gör då, men då begår de ju ett lagbrott så att skulle någon vilja sätta dit dem då så, så har man ju någonting att, att gå på om någon då skulle vilja ange det här <laughs> angeverilandet. Och... Ja men precis och sen är det ju också där att det gäller ju att, att uh, hålla människor i arbete så stor del av, av deras tid som möjligt. För att annars så kan de ju få tid på att undersöka och fundera på hur världen egentligen fungerar. Mm. Och det vill man ju inte. Nej. Nej. Man, man, så att... Men sen är det ju lite jobbigt också då för att vi har ju liksom nått en sån grad av, av utveckling att det är ju inte egentligen så många människor som faktiskt behöver arbeta för att, och, med, med matproduktion och energiproduktion. allting har blivit så effektivt så alltså, nu har man ju behövt skapa en mängd by byråkratiska arbeten då som människor kan ha lite svårt att, att, att finna mening med va? men det, det, det är ju viktigt för att som sagt Börjar vi tänka för mycket annars... så, så ja, är det farligt precis. Så det är, det är mycket det. Det är många på jobb och låtsas jobb som ja. finns där ute. Men det är, de försöker ju så gott de kan då att få de här jobben att verka meningsfulla. Att de utför en, en meningsfull syssla då. Och det är viktigt. Ja precis men, sen, precis, man, men man är ju väldigt, väldigt nervös för också vad människor arbetar med. För de kan ju inte arbeta med någonting som kan hota den här världsordningen som vi har nu det vill säga att man jobbar med riktig vetenskap och kommer på fler uppfinningar som kanske ändrar förutsättningarna. För det blir ju ett hot då. Va? Och då pratar jag naturligtvis om vetenskap då, va? så att vetenskapen har man ju släckt ner fullständigt då. Och, och, och med Einstein och, och massa idiotiska idéer. Va? Sen har man ju då inom vissa saker tillåter man ju då som det här med med eh, eh, halvledar och elektronik och sånt. Vi har jättefina eh, datorer och så vidare. Då, va? Men det pågår ju absolut ingen eh, elektrovetenskaplig forskning längre. Då, va? För att nu vill man ju inte, man vill inte att det ska ske några framsteg där att man kommer på ja, effektivare sätt att, att bygga våra e-system. Ja, att det att ska finnas någon kunskap inom det området. Det vill de ju ha för sig själva. då. Va? Så att där är det ju verkligen locket på. va. Mm. Och eh, det är ju många också som, som börjar inom vetenskapen som, har ja, fler och fler, tyvärr är det ju allt för få men, men som själva sysslar men som, som börjar känna på sig att det här är ju något jäkligt konstigt va. Och jag tänkte ta upp en tipsa om en kille, en svensk eller herre får jag säga som heter Lennart Bengtsson som man kan hitta på Youtube. Han har skrivit, eller han, han har hållit ett föredrag Lennart Bengtsson, ett vetenskapssamhälle med plats för avvikande åsikter. Det kan jag rekommendera att ni, ni tittar på någon gång när jag har tid på Youtube. Och det är också relaterat till det här, den så kallade klimatforskningen som eh, man bassonerar ut nu då. Och man vill framhålla bilden om att alla är så rörande överens om att koldioxiden påverkar klimatet och säger si så mycket och, och vi måste alla. Men Lennart Bengtsson, ett vetenskapssamhälle med plats för avvikande åsikter, kan ni titta på. Du får. Eh, du får lägga det ut finns, länken också. Ja, det finns ju ett ja. nätverk i Stockholm eh, som kallas sig för Stockholmsinitiativet som är lite... Ja, just det. Och det är ju ja. vetenskapsmän som är kritiska till den här hysterin eh, mm. kring koldioxid. Då. Mm. Eh, och jag, ja, jag kan ju nämna, jag går ju lite på så här, Ekocentrums föredrag och där är det ju eh, föredrag kring de 17 globala målen som som FN har ställt upp i Agenda 2030. Och det handlar ju i stort sett alltid om att visa fina grafer. Och, liksom, och då ska man liksom acceptera de här graferna. Det är liksom inga bra källanvisningar hur man har kommit fram till det här. Utan det är godtyckligt och det blir det lite som Mark Twain sa. Att det finns förbannad lugn och statistik. Man kan ju liksom göra vad som helst med det här. Men kontentan blir ju alltid då att vi ska ge upp vår egen privata... Och, och överge den till uh, ökad uh, centralisering av olika uh, strukturer som vi har i samhället. För att då kan vi liksom genomföra saker och ting mer uh, effektivt och resurssnålt. Uh, uh, och, mm. uh, ja, och allt det här tar ju oss längre och längre bort från vår egentliga uh, natur. Då. Att uh, liksom, vi är skapta för att leva i mindre grupper uh, ute nära naturen. Liksom vara med djur och höra fågelkvitter och se solen gå upp och ner och liksom kolla på stjärnhimlen och titta på, på stjärnorna om natten liksom. Så att då många var bra liksom. Jag känner jag bor ju själv i staden och jag känner den här längtan ut att gå i naturen, kanske sova i något vindskydd och, och så är det är väldigt upplyftande att liksom komma ut en sväng från, från stadslivet. Mm. Ja. Jo, jo, men man får väl ta lite egna initiativ också, Martin. Det, mm. det är väl lite så. Jag menar, man kan ju faktiskt köpa någon kok ute på visan om man vill det. Men det, mm. visst, det, det är väl... Men det går ju, va? Men, men sen är det ju också det att... att jag, menar, jag säger att jag, jag har ju inget emot... liksom alltså, ett civiliserat samhälle och städer och så här jag tycker vi kan ju inte vrida klockan tillbaka heller jag menar vi har all vår teknologiska utveckling och så vidare så att, men någonting som vi kan göra det är ju att se igenom det här nätverkets jävla spel som har pågått under hela 1900-talet det kan vi faktiskt göra Mm. Och på så sätt så, så kan vi göra världen lite bättre och vi kan liksom ta hand om det som faktiskt är vårt, vårt land och alla eh, resurser som vi har i det här landet. Jag menar, vi har ett fantastiskt land med, med eh, stora möjligheter till att bli själv, helt självförsörjande vad det gäller energi och vad det gäller eh, livsmedelsproduktion. Men nu har man ju liksom under hela 1900-talet så har man ju försatt hela, hela Sverige i träda. Eh, alltså Sverige var ju, själv, hade ju, själv, var ju självförsörjande eh, på 30-talet va? Eh, men nu har man liksom med EU olika olika liksom, metoder så har man ju fått bort allt jordbruk nästan. Och sen så lever vi då på importerad skitmat och så vidare va? Det finns väldigt mycket att göra. Det finns en väldigt stor förbättringspotential i världen och i Sverige just nu skulle jag vilja hävda. Mm. <laughs> Verkligen. Ja. Mm. Ja, alltså, nu ska vi börja runda av. Ja, Kul, det tycker jag. Mm. Vi har väl fått satt det vi ville säga. Och hoppas att lyssnarna har uppskattat... Det vi gör. Mm. Och ja. Du får säga på återhörande. Det gör vi. Och så, jag vill bara säga som en tista grej också. att Som vi pratade om i början. Att, att Youtube de har stängt av oss nu. För att. Ja. Av, för att utan förvarning. Eller för att vi bröt mot det. Så att vi finns nu numera på Spreaker. Hittar ni oss. Googla på. Eller sök på Spreaker på Cuborno. Så kommer ni till uh, den här podden. Mm. Det är bra. Japp. Yep. God kväll. Okej. Okay. Yep. God kväll. Good. Al Gore had a perfect plan. To save the world. But it was a scam. Cause it was the middle class. That he be harming. He wanted to have a carbon tax where he'd end up with the money stacks and he blame the whole darn thing on global warming global warming global warming global a film ten years ago that was designed to cause us woe and everybody found it quite alarming it was called an inconvenient truth and it resonated with the youth and it made them all afraid of global warming global warming Called the truth, but it was lies His predictions didn't materialize Less hurricanes, despite all of his warning The polar ice caps didn't melt The rising temps, they were not felt Instead, there was a pause in global warming Global warming out that co2 is good it makes plants grow which makes more food so you can sell more crops that you've been farming the polar bears are on the rise but not the oceans they've stabilized and every breath doesn't cause more glow. Would be done with such a farce he'd be on the run but instead of hiding now he is rearming he made a sequel called truth to power cuz Donald Trump's just like Eisenhower he doesn't give a crap about global warming global warming career, capitalizing on this global warming hype. Yeah, they're the ones that brought you the left-handed hammer and tried to market a recycled pamper. You could say the Gullible Brothers have always been the entrepreneurial type. But this next harebrained Gullible Venture could be earmarked as the major clincher as to whether or not they'll be living it up in their retirement age. They put all they had into one bank roll, bought a bunch of land down at the South Pole, eagerly awaiting the impending doom of climate change. <laughs> Thereby being in the catbird seat in the New Florida. And I'm all for working hard to keep this planet clean. But man-made global warming just don't make no sense to me. But if you insist on buying into this media false alarm I know a couple of guys who wheel and deal in frozen farms <laughs> Next up on The Real Estate Show, we have the Gullible Brothers, live via satellite from the east coast of Antarctica. Hello, boys. Are you on the line? Yeah, yeah, yeah. I'm, hi, I'm Gary. Very Gullible. This is my younger brother, Justice Gullible. Thanks for having us on the show. You bet. What actually do you have available in the way of land? We, we we we got beautiful, beautiful home sites available, which oh, ocean ocean front. Once the ice melts a little bit, and you use uh, uh, uh, oh God, it's cold. And now we've got some beautiful farms that more inland as, we, as soon as we lose about 40 feet of this snow. <laughs> oh Lord, I'm all for working hard to keep this planet clean, but man-made global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 Well, well, well, it's not too bad, it's 62 below. But at the moment, wind chills, wind chills is uh, 100 below. But spirits are high, we've been told it's definitely gonna rise in a few in a little while. There's uh, records in seven feet of snow and all. Uh, but Al Gore said it's gonna be okay. Oh Lord, well, uh, uh, justice run! And here comes up a uh, uh, polar uh, bear! <laughs> I'm all for working hard.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 Well, we'd just like to thank the Gullibles for joining us today. Barry Gullible, any last words uh, for those who may be looking to relocate once the rest of the world floods? Oh, my goodness. Okay, Justice, how about you? I can't feel my feet.